Jó reggelt! Ma 2019. május 16 a csütörtök van, és 4 perc elmúlt reggel 7 óra ez a Kejfej minden. amit az aznapról tudni kell vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János műsora. én vagyok, Fiala János, önök pedig a hallgatóim. Nagyjából egy óránk van. György Javis Benedekkel kerek egy óra múlva fog beszélgetni, aztán fél kilenckor beszélgetek még, az érdekes lesz majd, de mintha a többi ne lehetne érdekes, kell itt annyi megjegyzést tenni, még mielőtt bármit is mondtam volna. Várnai Lászlóval civilzugó Egyesület. <kül> és valamikor 9 és 4, 10 között a távozás hímveszére lépek ebben a 14 évvel aluliaknak nem, és felette is a igen korlátozott mértékben ajánlott műsorban. <tos> Mindenféle távoli következtetések nélkül elmesélem önöknek, hogy tegnap eljutottam a háromnegyedéig a Hármasban, vagy Édes Hármasban című francia filmel, ami egy, hát nem egy nagy edvasz, ahogy anyukám mondta volna. Arról szól, hogy van egy baráti társaság, abban van egy házaspár, akiknek a házassága nem tökéletes, és a nő barátai kitalálják azt, hogy a barátnőjüknek az életét azzal tudják megváltoztatni, hogyha teljesítik, vagy segítenek neki az egyetlen kívánságának a megvalósításában, úgyhogy fel van szólítva arra, hogy mégis mit szeretne, amit korábban nem csinált, és ami által... Aminek a véghez ő azt feltételezi, hogy az élet alapvetően megváltozik a munkahelyén, a magánéletében, mindenhol. Belét, hogy ez mennyire életszerű, mennyire nem. A nő egy vécében látható falfirka alapján rájön, hogy ő egy hármasban való szexet szeretne, és a film gyakorlatilag arról szól, hogy hogyan jön arra rá, hogy valójában a férjével való együttlétet kellene jobban megbecsülnie. függetlenül, hogy a férje már megcsalta. Függetlattól, attól, hogy a házasság nem tökéletes, a gyerek az sokat verekszik, egy lányról van szó. Még nem láttam az utolsó 20 percét, de valószínűleg happy end lesz a vége, és semmiféle hármasban nem lesz benne. Ma a 2019. május 16-a csütörtök van, és 6 perc múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfej minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Nálam 6 fok volt, itt a Sikságon 9 fok van, iszonyatos páratartalom van, de ha az eget kémlelik, akkor úgy tűnik, mintha oszlana a felhőzet. És ez a monszú jellegű időjárás, amely mind a csapadékkal, mind pedig az iszonyatos páratartalmával hat, tehát mintha ez lassan odévalna. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ki tudja holnap, látsz -e még? 0614890 és 063677 ezen a két telefonszámon érnek el. A jövő hét végig megy, az azt követő hét is végig megy. 27-én, hétfőn este fél nyolc-tól az Aquarium Club volt lokájában. Nagyon messziről jött ember, a következő nagyon messziről jött ember, de valószínűleg feltételezhetően októberben kerül sor, június, július, augusztus, szeptember, tehát négy hónap szünet után. Ebben a fél évben utoljára, május 27-én, nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt lokájában, Filippovval, Bakáccsal, önökkel és velem. 26-án lesz egy Európai Uniós választás, Június harmadikán nem vagyok, és nagy valószínűséggel 5 ötödikén, illetőleg 6 hatodikán zárom ebben a fél évben a Kejfej Jancsik sorát, hogy aztán nagyjából, ha minden igaz, akkor szeptember másodikán hétfőn Rebeka és Dorina napján tűnjek ismét föl. Ebben az évben lejár a Civil Rádió koncesziós szerződésének első fele, az pedig, hogy meghosszabbítja a hatóság, azt momentán nem lehessen tudni. De aki 2019. decemberéig ellát, az messze lát. Jó reggelt! Jó reggelt! Én egy színházi élményről szeretnék beszámolni, nem pedig filmesről. Hajjá! Tegnap láttam a Pesti Színházban a Mondja Datikám című előadást Veselyi Na még egyszer Hámitról. nem értettem a címét elnézést. Mondja Datikám Vesei Hámiklós, József Attila este. Aha. Mindenkinek csak ajánlani tudom. Egyszerűen olyan lenyűgöző alakítás volt, és olyan módon jelenítette meg József Attilát, hogy, hogy katartikus élmény volt. Elképesztő tehetséges fiatal színészről van szó, szóval én még nem láttam semmilyen alakítását, de az, amikor ö, a, a legritkább pillanatok egyike, én viszonylag sokat járok színházba, amikor, amikor gyakorlatilag előttünk megjelenik egy másik, másik ember ö, a, a teljes valójában, és ez jelen esetben József Attila volt, ö, a, a, a teljes kiszolgáltatottságával, a, a, a, a fájdalmaival, a függőségeivel, mindennel együtt, és ez egy olyan színészi bemutatás volt, amit ami, ami nagyon-nagyon nagyon ritkán tapasztalok és látok. És azon gondolkodtam, hogy otthon -ot, meséltem, hogy, hogy milyen nagy volt, mert saját csak egy jegyet tudtam erre szerezni, és nem közösen láttuk a, a családdal. És mondtam, hogy milyen, milyen kár, hogy ez a, a fiatal színész nem, nem, nincs lehetősége külföldi megméretetésre mert hogy ugye Magyarországon... nem tesszük, tudjuk, Magyarországon hát bárkinek tesszük. lehet elvileg, hát ugye a nyelvi problémák a legfontosabbak, de mi vitt igen, el a színházba, miközben előtte még nem is ismerte az illetőt? Hát e, e, én nagyon sokat járok színész és nagyon na, Kíváncsi voltam rá egyébként, én nagyon e, e, kíváncsian figyelem ezt az új ö, ö, fiatal színész csapatot, akik azt a KER csoportot megalakították a Vigyánszki, Kis és a Vecsei ö, ö, ö, và, és az, amit ők kész csinálnak, nem csak, nem csak a színház ö, kapcsán, hanem egyáltalán a kulturális életben ugye a paketkönyvek sorozatot is mm -hmm. kitalálták, megcsinálták. Szóval ö, mondtam, a, mondtam a, a lányomnak, aki 21 éves, hogy, hogy, hogy az ő generációjának nagyon meghatározó, művészi alkotó csapata ők, és figyelni kell rájuk mindenképpen. Én azt jól érzékelem, hogy ön még nem beszélt velem. De igen. Beszéltünk korábban? Már nem túl sűrűn, nem túl. egyszer -készer. Valójában tegnap milyen hatás érte, amiért ma a reggel ennyire lelkes és felhívott? Már többször, többször gondoltam rá, hogy egy-egy színház élményenet megosztom önökkel csak, az hát kicsit... önökké azért egy egészen kiváló kifejezés, hiszen itt nem arról van szó, hogy velem, hanem mindazokkal, persze, akik persze. egyébként ezt a rádioműsort hallgatják. Persze, Arra van-e önnek válasza, hogy olyan, mint ön, nincs még egy, de olyan, akit tegnap valamilyen élményért és azt valamilyen okból megosztja, már azt követően, hogy a családjával beszélt egy másik közeggel is, ilyenből relatíve, miért van kevés? Nem tudom, mer előbb, előbb, előbb, előbb, előbb, előbb panaszkodunk, és előbb kezdünk el. Hát vagy panaszkodunk, vagy pedig azt feltételezzük, hogy ez iránt nincs érdeklődés, de tudja, hogy alapvetően mi az, ami ön az ön szövegében rámhat? Nem tudom. Az a lelkesedése. Tehát ja. én valójában azért hallgatok, mert azt tapasztalom, hogy önnek ez nagyon fontos, úgy beszél olyan lelkesedéssel, ahogy ebben a rádió műsorban viszonylag kevesen szoktak, és hát akkor hogy vehetem magamnak a bátorságot, hogy önbe akasszam a szót? Hány éves és mivel foglalkozik? Én 54 éves vagyok, és azért viszonylag közel vagyok a, a színés, színészekhez, Hát, uh, filmezéssel, televíziózással foglalkozom. Nagyon szépen, köszönöm, hogy telefonát. Máskor is tegye. Köszönöm. Nagyon köszönöm. szívesen, nincs mit. Ha módomban állna rádiózni 2020 után, tehát 2020 január elsőjét követően, de már a november-december. Tehát nem is kéne 2020-ig várni. Én azt gondolom, hogy az önkormányzati választások után, ha nem is mondok váratlanul hellót, vagy viszontlátásra a közéletnek, de... de. És ez nem erről a telefonról jutott az eszembe. Aki engem hallgat, az már korábban is hallott ezt a tervemet, beleértve, hogy még nem tudom, hogy hogy valósítom meg. Az első két hónapra mód lesz novemberben és decemberben, ezt megtehetem, hogy aztán hogy lesz a január, az tényleg nagyon messze van, és ki tudja lesz-e január a rádió életében, én kívánom, hogy legyen velem, vagy tőlem függetlenül. De sose éreztem annyira... Máshonnan futok neki. 0614890999 egy és egy hat Az alábi perceket Vámos Sándornak ajánlom, és általa még nagyon sok másnak, függetle attól, hogy Vámos Sándorral egykövet fújnak-e vagy sem. És mielőtt bárki a lelkére venné, semmi malícia, semmi maliciózusság, semmi gúny, semmi epe, egyetlen egy dolog a világ jobb megértése. Vagy a jobb megértéséhez való út. Némileg eltérek az előző telefontól, de még nincs november. Facebookon találtam tegnap, már azt követően, hogy hallgattam Bolgár György délutáni műsorát, és szeretném, ha tudnák, hogy nincs kiélek. is bemondta az oszt jó napotot, hiába nem kell ahhoz oll a nagy hatalom, hogy valakinek a fejébe szálljon, nem is tudom micsoda, na. Itt aztán meg annyi híres és kevésbé híres megszólaló van, hogy, hogy bemondta. Hát úgy, hogy alaposan és nem kis agresszivitással lemosott a vonalról egy betelefonálót, aki jogos kritikával élt, amiatt, hogy permanensen Orbán folyik a műsorából, elképesztő volt még hallgatni is a dőfös sértettségét, pedig megelőzően olyan rémes cuccost hozott össze megint El Simonnal is, hogy kibírhatatlan volt. Nem mellesleg Kardos András Hellerről szóló korrektis összeforulását is jól oldalba dumálta, mintha akár kardosnak, akár hellernek szüksége volna az ő primitív alákérdezéseire. Felháborító, hogy ez a lassan minden mértéket vesztett ember, zárulj el, bolgár, még mindig ömlik ebből a rádióból. Balaki, aki férfi, és aki valamikor kollégám volt. Hát ez van, nem lep meg. Az oldal tulajdonosa. Ez azért már kifejezetten durva volt, egyszerűen közölt, hogy ő erről nem nyit vitát, és az a hang nem. Hát mit mondjak szerencséje a kedves hallgatónak, hogy nem volt a felbőszült klubbölcs közelében, mert még egy pofont is kiprovokálhatott volna magának. Egy kejfeje a hallgató. Ez az a műsor, amit hosszú idő után ma hallgattam, Valóban, amint olvasom, megszólaltatta el Simont Vajon. Mi a jó bánatot tud ez az ember, hogy meg kell szólaltatni? Talán fizet érte. heti rendszeresen a civil rádióban és reggelente fiala műsorában, és majd fél órát hinthet, hintheti az elfogult fidesz montrát, ez a számunkra is bukottnak minősített politikus, akinek még anyagi ügyei is voltak, az egy száz százalékig ner-kompatibilis hűbér úr. Nehogy már ez az erkölcsi hulla legyen a Fidesz részéről, az ellenzék számára elfogadható párbeszéd partner. Az oldal tulajdonosa. István. Ugyanazt a meccset játsszák le újra és újra, hozzá pünkt, ugyanúgy, ahogy bolgáres sok másokkal is teszi. Most Heller születésnapja volt a téma, ha megkérdezne valaki, hogy melyikük védte jobban a magáit, hát az nem bolgár volt, mondanám. Amúgy én is igen ritkán hallgatom, de annyira ritkán soha nem tudom, hogy egy, -egy ilyen bolgáros borzalom ne esne bele. A Kejfejancsi hallgató, a Kistván. Na jó, de akkor is, ez a borzalmas figura vajon hogyan kerülhet olyan helyzetbe, hogy egy ellenzéki rádió egyik leghallgatottabb műsorában mondhatja a magáit? Mondom, konkrétan nem hallgatom, de hallgatom minden héten a civilben, amiért esetleg a civil rádiónak kellene egy kicsit tükörbe néznie, ezért a túladagolásért. Az oldal tulajdonosa. Hát így, Smit Máriával és köreivel is ezt szokta tenni, és csak azért nem tudja már zavartalon folytatni, mert nem állnak vele szóba. Ha rajtamulna, akkor a klubrádió már rég átfordult volna a kormányzati szócsőbe, és férét is ne essék. Én nem azt mondom, hogy dögöljön ki minden párbeszéd és ellenzéki köldöknézésbe fulladjon a klubrádió, na de ott van Szénási Sándor egy karnyújtásnyira, Izé egy fülcimpányira, esetleg tőle meg lehetne tanulni, hogyan is kell, kéne, lehet az ilyesmit csinálni. Kejfej Jancsi hallgató, aki István. Na igen, Bolgár a heti négy interaktív után még kapott plusz fél órát péntekre, miközben a szombat délutáni heti összefoglaló műsor végén ő mindig van, állandó résztvevő beszélgető partnerek és a műsorvezetők változnak. Szerintem a szombati műsornak jót tenne, ott friss hangok, és nem az egyébként a hét mindennapján hallható Bolgár vezéletével elemeznék a hetet a többiekkel. Javasolnám egy kicsit többet a Borgulát szerepeltetni, ne csak szüneti el helyet naponta százszor. Valaki, aki tegnap riportalany is volt a bolgár műsorban, Mint érintett, mondom, hogy nem éreztem, hogy ne hagyott volna engem beszélni, kérdezni, meg joga van továbbá. Ez eh, Orbánozós telefonáló képtelenségeket mondott egy ellenzéki, ellenzéki műsor, csak a rendszer kritikusa lehet, már pedig ez a rendszer maga Orbán. És bolgár elég sokáig védte az igazát, hagyta a kritikát és utána meg elsővonal, aztán keményen vitázott, szerintem igazságtalak vagytok most vele. Írta XY, aki megszólalt tegnap ebben a műsorban. Aztán vannak értetlenkedők, és tovább értetlenkedők. Kom, másik mérvadónak mondható értelmiségi a Tegnapi El Simon Baracmag, ez a zárójelben, idézőjelben. El Simon Barackmag László kijelentette, kifejtette, hogy örömmel elmenne Heller Agnes temetésére, zárójel nem mondta, de érzékeltette, mi hamarabb. Hozzászólok. Egy zenekritikus az és irodalomból. Ez vajon válasz M. Kovás Mária Orbán halálával poénkodó posztjára? Alaptulajdonosa. Már mi? Az enyém? Nem. Ez történt. Elsimon beszélt bolgárnál Heller elismeréséről, erre rögtön azt kezdte fejtegetni, hogy ő hány liberális és zsidó temetése járt már. Mármint Simon László. Az zene kritikus. Nem. Elsimon megnyilvánulása tűnik reakciónak. Nagyon sajnálja, hogy bármely oldalon vannak, akik a politikai ellenfelük a nézeteiket nem osztó emberek halálát kívánják. Valaki, aki szintén a médiából ismert. Az a különbség, hogy Orbán egy ország sorsát dönti el a hatalmával, Arne, Heller Ágnes meg egy tudós. Erre jön xy aki férfi, aki meglehetősen aktív, mert az előző oldalon is ott volt, meg ezen az oldalon is ott volt, és szereplője volt a tenepi bolgár műsornak. Valóban ízléstelen volt, de azért nem egészen ezt mondta, ő csak azt akarta mondani, hogy olyan nagy emberek temetésére is el szokott menni, akikkel egyébként nem ért egyet politikailag, de egyébként nagyra tartja őket, például mint írót. Így ment el Eszterházi temetésére is. Amúgy jó egészséget kívánt Hellernek, persze mondott orbitális hülyeségeket is, például Lukácsról, de speciál Hellerről, mint filozófusról elismerően beszélt. Más kérdés, hogy úgy csinált, mintha nem tudná, hogy a hírtévé meg a többi kormány média nem gyalázná állandóan Hellert, ez valóban tisztóság volt. Alap Na ne hülyéskedj. Ha valakinek az elismeréséről lenne szó, és ő rögtön a temetésekről kezd beszélni, ez nem véletlen és nagyon csúnya. Az előbbi ember, aki kicsit túl szerepel. Természetesen az oda nem is írtam. Válságban van az én értelmiségem, vagy legalábbis nem nagyon találja a helyét. Én most nem poénkodom rajtuk, függetlenül attól, hogy poénkodhatnék rajtuk, de ha rajtuk poénkodom, akkor magamon is poénkodom. Az, hogy nem találják a helyüket, az, hogy válságban vannak, az nem lenne probléma, ha egyébként lenne remény arra, hogy a közeljövőben kiforják magukat, és nem lesznek válságban, és megtalálják a... hát legalább egy másfajta válságba kerülnének. Tegnap erről 7 és 8 óra közös sok mindent mondtam, sok értelmeset, és feltettem nagyon sok értelmetlent. Még egyszer abba a folyóba nem akarok belelépni, Ugye több napos takarítás van, most már a végéhez közeledek, úgyhogy egyre kevesebb bolgárdja egy műsort fogok hallgatni, ráadásul nem is hallottam, mert akkor aludtam. Tegnap az egyenes beszédet hallgattam, mert nem néztem, mert vasaltam, meg a csak műsort hallgattam, mert vasaltam. Nagyon sok vasalni való gyűlt föl. Ugye az ATV-vel egyébként is óvatosabbnak kell lennem, hiszen az nekem per pillanatnyilag momentán anyacsatornán, tehát az ő megszólálásuk, és az ő megszólások, hát úgy, úgy is mondjam. De tegnap hallottam a bolgárműsort, mert csak a második felében feküdtem le aludni, vagy a második felében nem tudom, mit csináltam. Talán porszívóztam, az elnyomja a bolgár műsort is. Még a bolgár műsort is elnyomja a porszívom. Amit még akkor vettem, amikor 1500 wattnál nagyobb teljesítményű porszívót lehetett venni. Ugye az egész történet az azzal volt összefüggésben, hogy Bolgár György valamiért iszonyatosan felhúzta magát, mert összefüggésben hozta a Fűhős című hírtévé jelentkező műsort, amely véletlenül foglalkozott szerintem Heller Ágnéssel, és Heller Ágnés születésnapját, amely a közelmúltban volt, 90 éves a filozófusnő, és gyakorlatilag arról kezdett uh, előbb magában, aztán másokkal ordibálózni, hogy hát miféle országban élünk, ahol egy 90 éves filozófust így megszólnak? Gyakorlatilag Fiala Jánosként viselkedett, mert Boldog Boldogtalantól ezt kérdezte, miközben egyébként az egészen más ügyben telefonált, illetve egyáltalán nem tudta, hogy Heller Ágnes, 90 éves, illetve egyáltalán nem tudta, hogy Heller Ágnes létezik. Ami azért lássuk be, nem egy főbűn. Ennél nagyobb főbűnök is léteznek, sőt, jóformán csak nagyobb főbűnök léteznek. Ezzel nem Heller Ágnes jelentőséget szeretném csorbítani. Szóval akkor egyszer csak feltűnt Elsimo László, akit felhívott, és aki rendelkezésre állt, akit egészen más ügyben hívott föl, de mindjárt letámadta azzal, hogy mi a véleménye erről a Heller Ágnes problémáról, amiben hát Elsimon elvileg ragyogóan helytált, függetlenül attól, hogy egyáltalán nem volt tisztában azzal, hogy őt most tulajdonképpen ezügyben miért kérdezik. Úgyhogy El volt az egyetlen és az első olyan értelmes ember, aki egyébként megkérdezte a bolgártól, mert ez benne volt a, az összes műsor ismertetőben, hogy hogy bánnak el Heller csak azt éppen elfelejtette elmondani, Bolgári györgy, hogy, hogy mihez köti ezt. Lehet az El Simon Szidné, de legalább annyi józan paraszti esze volt, hogy megkérdezte, hogy rendben van, hogy most nagyon föl van háborodva a műsor készítője, de árulja már el, hogy ezt a felháborodását mihez köti. Végre ezt meg tudtuk. Kiderült, hogy a Hír TV főhős című műsora volt leginkább az, amely kihozta a bolgár györgyöt a sodrából, amit egyébként tudommal, vagy emlékezetem szerint El Simón László nem látott. Tehát egyáltalán létrejött egy olyan beszélgetés, amely, amely hát attól volt teljesen dodonai, hogy valakinek a felháborodását előtte nem lehetett érteni, és ez meg lett osztva valakivel, aki korábban az egészről nem tudott, de megpróbált Mi miközben egy normális ember, és evel nem azt mondom, hogy ez El Simón nem normális, csak egy ilyenek a viszonyok, ö, válaszolt olyan kérdésekre, amelyekről halabány gűze nem volt, így aztán az műsorban egyébként megszólaló Heller méltató valaki joggal kritizálja az ügyben Elsimon Lászlót, hogy mennyi csacskaságot mondott, amely csacskaságok elmondásá csak és kizárólag azért történt, mert rögtönzött, és rögtönzésében valószínűleg olyan tárgyi ismeretek keveredtek, tárgyi nem ismeretekkel, amelyet meg lehetett volna úszni, az ember azt mondja, hogy hát sajnos a beszélgetésnek ehhez a feléhez ő nem tud hozzászólni. Itt aztán mindenről volt szó, tényleg volt szó arról, hogy az ember hogyan megy el hozzá annyira nem közel álló, de jelentős művekkel rendelkező emberek temetésére, az tényleg egy pillanatig meglepő volt, de ilyen meglepő faktor elsőmű a Lászlóban viszonylag gyakran előfordul, és aztán sikerült Lukás György néppiztosi tevékenységét egybevetni Heller Ágnes liberalizmusával, és hát ott kész. Ott, ott partszakadás volt, ott filmszakadás volt. Azt egyébként, tehát az nagyjából a tudományos szocializmus óráimra emlékeztetett, valamiről beszélgetni kell, de ebben a formában hát ez kizárt. Tehát ami ott zajlott, az, az, az pamfletnek sok, viccnek kevés volt. Hallgattam, hát végül is vasarnivalónk volt, arra gondoltam, hogy tulajdonképpen egy almacsutkáról, vagy egy ö, csirkecsontról, ami már nincsen alma, illetve nincsen hús, hogyan lehet mégis megpróbálkozni ennyi almát és hús lenni, miközben nincs rajta semmi, hogy minek a következményét hallja néhány ember, akik egyébként valamit megértettek ebből az egészből. Tehát függetlenül attól, hogy most az én szájam üze szerint beszéltek erre a műsorról, vagy sem, valójában egy olyan kínlódásról beszéltek, amely kinlódásról én tegnap beszéltem a saját magam műsora kapcsán. Tehát még Gondolják, hogy én bolgár Györgyön poénkodom, amit reményeim szerint soha se tettem öncélúan, nem saját magamon, és ha tetszik, önökön is poénkodom, a szóval abban az értelmében, hogy abból a szituációból, amiben vagyunk, és amit nem tartok kívánatosnak, hogy lehet kikerülni. Emlékezzenek vissza, Elsimo László úgy került az én műsoromba, hogy a Fidesz kommunikáció egyszer csak bevetette az én hajrá MSZP beszédemet, és mindenkinek a szájába ezt adta Alkovics adrástól, kezdve nem tudom hányan mondták egymás után. Mindenki lerázott, egyedül Elsimo László volt hajlandó meghallgatni a történetemet, akit addig ismertem, de közel sem annyira jól. Én elmondtam neki, hogy ez a történet egészen másról szól, mint ahogy egyébként montrában, ezt megszokták, ezt a szót emlegetni, a Fidesz kommunikáció ezt bedobja. Azt mondta, tényleg ő szívesen meghallgatja műsorban, elmondtam, elnézést kért, és utána létrejött egy civil kapcsolat, hogy ez egy gesztus volt-e a részemről, vagy hálás voltam neki, ezért nem tudom megmondani és úgy utólag nem is nagyon foglalkoztat. Kialakult hozzá közben egy civil kapcsolat, egy olyan emberrel, akivel én se üzleti, se egyéb viszonyban nem vagyok. A kapcsolatunk közvetlennek mondható, de barátinak nem. Magyarországon szokatlan módon van közöttünk műsoron kívül érintkezés is, de aki abba belelát, az sok csodát látott volna, de olyan dolgot, amivel a Magyar Nemzet címlapjára lehet kerülni. Na hát ezt hagyjuk, mert a Magyar Nemzet címlapjára rendelés úgyjára lehet kerülni, hogy ezt a még se fejezném be. De az én etikai érzékem néha berzenkedik. De csak azért berzenkedik, mert berzenkedésre van felszólítva Elsimó László személyét a tekintetben, ahogy itt engem megpróbálnak abzúgybe presszionálni, hogy egy teljesen alkalmatlan személyi arra, hogy a Kejfejjancsi heti szereplője legyen. Nem tudom értelmezni a beszélgetéseink néha kvaterkázásra alakulnak, amely furcsa abban az országban, ahol egyébként fideszes politikus és magát ellenzékiként azon, újságíró ritkán szokott beszélgetni, tehát püf neki sohasem legyen nagyobb problémája ennek az országnak. Különös tekintettel egy olyan kejfejancsi szívű műsorban, amelyről Sifer András megmondta, hogy jelentős érdeksérelmet egyébként se tud okozni, hiszen olyan kevesen hallgatják. Vudi ellen vagy édesapám után szabadon egy bizonyos szituációval, lehet, hogy mégiscsak azt kérdezném önöktől, hogy mi a bajuk? Mi nem stimmel? bolgári györgyön ugyanaz az irritáció vet erőt, egy-kettő igen, most meg az, az, az a kontakthiba, mert amikor nem hallom magam, akkor nem tudom, hogy a rádió nem szól, vagy kontakthiba van, de itt csak kontakt. Laci, ne, ne, köszönöm szépen, Isten ment kontakthiba, civil rádió rádiókú, ez mindez, kontakthibával együtt jár hogy, de most hirtelen itt elakadtam de talán nem is nagy baj. kilenc után Várnay Lászlóval fog beszélgetni, hogy azért lesz számúra kevésbé meglepő, mint önöknek, mert tegnap hosszan beszélgettem karácsony Gergelyel. tehát egyáltalán van egy közösség, amely rendszeresen azon poénkodik, hogy ha a karácsony lemondja a beszélgetést, és később beszélgetünk, az milyen jó, mert a karácsony nem áll velem szóba amikor meg szóbál velem, akkor meg hát szomorkodnak, hogy akkor csak tévedtek, és a legközelebbi alkalommal megint abban reménykednek, hogy hát most már ez egy végleges szakítás lesz. Hogy ez az infantilizálódás ezen az értelmiségi oldalon az ellenzéki oldalon, amik volt már kormánypárti oldalon, de akkor se állt igazán jól helyt. Hogyan következhetett be? Nem tudom. Színási Sándornak a felmagasztolása azért különösen furcsa ezen az oldalon, hiszen Színási Sándor ezen a héten kétszer futott lukra. Először Radnóti Sándorral beszélgetett úgy, hogy ez nem pontosan úgy alakult, ahogy ő tervezte a Petőfi Múzeumról. Másodszor pedig Ugyanez uh, ugyanezt Tamás Gáspár Miklós Csal, aki a beszélgetés végén még arra is felhívta szíves figyelmét, hogy nagyon sajnálja neki még a kérdéseit, mint a színesi kérdéseit is ki kellett igazítania. Egyáltalán egy valamire magát adó rádió, mint amilyen a Magyar Rádió volt, ott, ott voltak témaegyeztetések. Tehát például tehát önmagában az, hogy a klubrádióban a műsorkészítők egyáltalán nem tudják azt, hogy az egyik műsorban mivel foglalkoznak, és aztán ők ugyanazzal foglalkoznak, sokszor ugyanolyan módon, de néha egészen eltérő jelleggel, ez magának az egész értelmiségi helyzetnek a kilódását mutatja, Beleért, hogy nincs is annyi téma, de ugyanarról tudnak százezer szer, százezer megközelítésben beszélgetni, miközben semmi új novum István után szabadon nem hangzik el. Tehát nap első is aztán lefolytatták azt a beszélgetést, amit első már lebonyolította a Róna jegonnal meg lebonyolított volna velem, de én nem akartam ebbe az útba belemenni Külös tekintettel arra, hogy hompol Krisztina, aki elég jelentős ismerője a történetnek, felhívta szíves figyelmet arra, amit egyébként mindenkinek tudnia kéne ebben a szénában is ebben a szférában, hogy de Szilárd a Múzeum igazgatója a pályázatában, annak idején, amikor megpályázta a Petőfi Múzeumot, mindezt megírta, ha nem is pontosan, konkrétan abban az értelemben, mint hogy Gergely Zsófia elcsípte az eminek a határozattervezetét. Pont. Nézzük a, gyíknek a gyíknak a farkát, ami már levált a gyíkról, de még van valami mozgása, és őt tekintjük életnek. Hát uraim és hölgyeim, ez tévedés. 7 óra 34 perc van, most jöjjenek önök, összefüggésben azzal, amit én mondtam, vagy egészen mással kapcsolatban, vagy csak zene fog szólni. Önökön múlik. Ma a 2019. május 16-a csütörtök van, és 5 percen múlott fél nyolc. Tényleg oszlanak a felhők? Tényleg nem esik? Tényleg keresi a nap a kibúvót? Rövidesen 10 fok fölött leszünk, és fölszárad valamelyest az a nedvesség, amit az elmúlt időben indiaként elárasztott bennünket. 061 és 036716 06 egy elnézés, hogyha túlságosan sok lettem volna az elmúlt fél órában, cserébe az elkövetkezendőben ugyanennyivel kevesebb leszek. Ő most a magántelefonomat hívta, ez ezt nem halltad most. Én, én, én műsorban vagyok, de ön most az én telefonomat hívtam. nulla hat és nulla Elnézést <gül> az előző telefonják, ami a privát telefonjára. Igen. Menj. Tehát én, én egy hasonló katartikus élményt éltem meg a Csöre Gábornak a Toldi estéjén. Valami eszméletlen zseniális volt. Ez egy ilyen egy évvel ezelőtti élmény. De nem emiatt telefonálok, hanem másfél évtel ezelőtt volt egy katartikus élményem, amikor Monspart sarolt át a hegyvidék díszpolgárába avatta, hát valami csoda volt a, ez, a, ez a kemény csaj, mondhatom a saciról, hiszen most már 1980-as évek elejéről, sőt még korábbról ismerem őt, meghatódott, és hát iszonyú őszintén, és, és, és hát meghatottan vette át a, a díjat, és az egész méltatása minden, minden, minden. Ugye a dolognak egyébek között az adja a jelentőségét, hogy hetekkel ezelőtt, de nem olyan nagyon régen, két ember kapcsán is említettem most par és nem véletlenül, hiszen Pálinkás Róbertel beszélgetett ön. Van, uh, pontosabban mondva, igen vagy fordítva, de lényegyem beszélgettek, és ott a pálinkás némileg fontoskodva, de még belefért, megkérdezte, hogy vajon most már sarolta azon a bizonyos futáson a szokásos helyén ott lesz-e, és akkor az önszövegéből elsősorban és a pálinkás szövegéből másosorban kiderült, hogy... Nem lesz ott, és olyan nagyon sokat nem is tudnak róla, és ott hirtelen az embernek az jutott az eszébe, hogy ha nem tudnak róla sokat, az vajon jelente bármi rosszat most part saroltára nézve, és ezt a mostani telefont én elsősorban ezzel hozom összefüggésbe, független attól, hogy az az esemény, amiről ön beszél, az nem volt ezzel összefüggésben. Figyelek! Abszolút nem volt összefüggésben, a Zsaci most teljesen jól van, voltak egészségügyi problémái, és ezért hátrébb is vonult, meg hát ugye 70 éves elmúlt, és nem annyira aktív a közéletben, mint előtte volt, úgyhogy teljesen jól van, és, és jól érezte magát, és, és tényleg nagyon felemelő volt. Ennyit szerettem volna. Nagyon mondani szépen köszönöm. jól tette, hogy telefonált. 061 489 999 és egy hat 1161 7 óra 41 perc van, ez a kéfeje angyi, minden, amit azaz tudni kell vagy érdemes, a hallgatók és fiala János műsora süt a nap jelentem. Ha a hangom azt lehet hallani, hogy van benne lelkesedés, az egyszerre van azért, mert tudom, hogy mit akarok, és egyszerre van benne az, hogy számolok visszafelé. Itt hívom fel Bakos Annikó szíves figyelmét, hogy legutóbbi e-mailemre szokatlan módon nem reagált. Bár arra lehet, hogy nem is kellett. 0614890999 és 0636771161. Jó reggelt? Jó reggat kívánok! Hát, ahogy a tegnapi bolgárműsort, nekem a bolgárműsorokról a saját véleményem az, hogy nagyon-nagyon el van fáradva az a műsormán. Szerintem nem kellene. Szerintem uh, nem vagyok, nem biztos, én, uh, ugye ezt összefüggésbe hoztam a saját magam műsorával, adott esetben a kilódásaimmal. Volt olyan periódussal a amikor úgy tűnt, hogy én poénkodom, bolgár gyögyön, de ha így is volt, uh, akkor utólag elnézést kérek, most pedig biztos, hogy nem ezt teszem. Amire én fel akartam hívni, és Vámos Sándornak a figyelmét azért hívtam fel, hogy ő szokott rendszeresen az lenne, aki betelefonál, és elsimont elküldi a bús Francba. Uh, meglehetősen artikulál, tehát nem, nem, nem pontosan értelmezett, tehát csak egy részét meglátva az ő személyének, amihez persze joga van. Én arról beszélek, vagy arról próbáltam beszélni, de som más leszek. A baloldali értelmiség, ha teszik az ellenzék értelmiség, totális kifáradtságáról szeretnék beszélni. Ami egyébként, ami, ami nagyobb gond, mint a bolgár. A bolgár műsor az egy lakmuszpapír. Az én műsorom az egy papír. Ez a következmény. El van fáradva. Egy bizonyos korosztályé tehát amiről én beszélek, az 40+, ma olyan műsor, amely megszólít közilletiránt érdeklődőket, és oda alapvetően 20-20-40 év életkor közötti emberek telefonálnak be, olyan műsor nincs. Vagy legalábbis én nem ismerek. Ez biztos, ez biztos. É, volna még egy kérdésem, hogy a Újpest polgármesterével mikor lesz? a tegnap... csütörtökön lesz. Csütörtökön. Akkor nem tudom, ha lehet betelefonálni, vagy ha nem. Lehet. Akkor jó. Akkor be fogok telefonálni. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. A... Nagyon szívesen. Nincs mit. Ugye ja, a Karácsony Gergélyel való terepi találkozót csak egyfolyan módon említettem. A másik az, hogy ami ott zajlik, az nem elmondható. Márpedig eddig azt gondoltam, hogy a kejfejancsiban minden elmondható. the az elkövetkező három hétben én semmi másra nem teszek javaslatot, mint hogy beszélgessünk. És hogy miről beszélgessünk, nem tudom, amiről szeretnének. Én több mint fél órán keresztül téptem a számat, meglehetősen lendületesen. Most vegyék figyelembe, hogy az ember nem egy pofázógép. Most hallgatok, most önök jönnek. 061 489 0999 és 1161 Jehova, Buddha, Christ, Confucius, Collier, Red Beans and Rice, Cujons of Soul, We the Fool, Logs, Bagels and Bones, Commandments and Stone. The Bible, Koran, Shinto, Islam, Prosciutto, Risotto, Falafel and Ham is a dog, donuts, ridicule, faith, here in the dog. Jó reggelt, gris! Jó reggelt, nyilvánod! Autóval tele szolálod, Nem vagyok a rendőrség. Jó, kihangosítom azt szoktam, szoktam hallgatni a műsorát Abszolút valószínűleg nem egy véleményen vagyunk De ez most nagyon jó De éppen mi, miről nem jó. vagyunk egy véleménye Tehát, hát, a Világnézetünk, gondolkodásunk teljesen más Azért hallgatom szívesen De miért gondolja, hogy nekem van világnézetem? világnézetem hát szokott az embereknek lenni. Hát Főnőtt ember, ez kialakul. Hát az igen, az meg ember meg. mond ezt, azt. Én az ungváritól egy dolgot jegyeztem meg az életemben, az az volt, hogy demokrata az, aki minden nap annak ad igazat, akireül azt gondolja, hogy igaza van. Így aztán Na, az, hogy konzeklens... történik. Mi, hát erről van szó, de ez korábban is így szokott lenni. Mi volt az, amiben legutóbb alapvetően nem értett velem egyet? De most, hadd legyen az Jó, rendben van. Töröltem, egyszer ön legyen, jön. legyen okay. szintézi. Legyen. A szintézés most jelenleg az lenne, hogy olyan dolgokról beszélsz, ahol a semminek a semmiéről sokan nagyon nagy indulatokkal beszélgetnek. Ez így igaz. Na most az értelmiségnek két funkciója lehet. Valószínűleg az országnak abból a funkciójából van elege, amire most egy példát mondanék. Értelmiségi az lehet például, aki három darab nagy tagba szakadt munkásnak azt mondja, hogy ha emelőt tesznek alá, akkor jobban meg tudják emelni és akkor odafigyelnek rá, mert segít. Az is lehet értelmiségi, aki annyit beszél, hogy a végén leültetik, és megetetik, csak fogja be a száját, és addig hadd dolgozzanak. Ebből a típusú értelmiségből kezd mindenkinek elege lenni. Nem tudom, hogy a példaveszéd valamennyire érthető-e, de valószínűleg az országnak kellene olyan értelmiség, ami a puskási típusú világot hozza elő. Nevezetesen valamihez érteni kéne, arról kéne beszélni, és utána lehet elemezni azt, hogy... Amögött mi van még több, amiből még tovább lehet építkezni. Valamihez, konkrétumhoz egyszer érteni is kell. Hát igen. Mondanám, hogy értettem, de nem értettem, így aztán egyszer volt elköszönni. Ebből a telefonból az kiderült, hogy kevés beszédnek is lehet sok az alja. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Vámos Sándor, legyen erős fialaul, nem el Simon témába szeretnék hozzá nem, én, nem figyelj, De nem, figyelj, én de, egész egyszerűen csak szerettem volna tettél. valamit elmondani önnek, amit ha beenged az ablakon. Elnézést, megteszi azt a végtelen szívességet, hogy egy mondatot elmondhatok. Beengedi az ablakán, jó? Nem engedi be az ablakán, akkor én megtettem azt, ami az én kötelességem, pont. Tessék! Köszönöm szépen! Tegnap az RTL Híradóban megtudtuk a fővárosi önkormányzat uh, szóvivőjétől, hogy azért, mert zuglóban patkányok vannak, azért Karácsony Gergely a, a felelős, mert annyira alkalmatlan polgármester, hogy ezt a patkányítást sem tudja megoldani zuglóban. Én úgy tudom, hogy ez nem kerületi feladat. Ha nincs igazam, akkor, akkor legyen kedves száll, meg, de már tényleg itt tartunk, szóval uh, igen, itt tartunk. Zugla azt mondja, hogy sok a patkány, a Fidesz azt mondja, elhanyagolták az óvodat. És a kettő nem mond feltétlenül jelent egymásnak. Jó Jó Most aztán végképp nem lehet, tehát nem tudom, hogy autóból telefonál-e vagy sem, de Ö... ebből semmit nem lehet érteni. Pilana? Pil... Haló? Eddig egy kútban volt? Ö, nem. A jó, igen. A volt a fülemet, jó. de nem vezetek. Jó, figyelj, nem vagyok rendőrség, ez változatlan mondom, nyugodtan vezetek. Tudom, tudom, már az előbb is mondtam. Igen, igen. Figyelj! Na, csak... Azt szeretném kérdezni, hogy mit szól ahhoz, hogy a Facebook felület letültött a média öt mondván, hogy álhíreket gyárt. De hát ugye nem csak, tehát hogy sok mindent... Van ott, sok minden van ott, és nem tudom most miért. Hát ugye ezt a történetet valaki majd egyszer részletesen elmondhatja. Én is olvastam ennél többet, nem tudok. Azt igen, tudom, hogy tudok. a tegnapi napom arról szólt egyebek között a karácsonyal személyesen beszélgetve, hogy a helyzet mennyire reménytelen az ügyben, hogy álhírek állnak szemben egymással, álhírekkel, minthogy László is elmondta, hogy nem is azt mondta el a Nemzeti Hírügynökség, mint amit Aha. mondott, és én azt tudom önnek mondani, hogy én legalábbis erre a szituáció, ami most van, nem vagyok fölkészülve. Sí, Tehát jól, én erről azt gondolom, hogy nem egy robot, én azt gondolom, hogy amit ön mond, az komolyan kell venni, azokkal pedig nem tudok mit kezdeni, függetlenül attól, hogy kifejezetten ellenségesen viszonyulok hozzájuk, akik egyébként Aha. a kommunikációt úgy oldják meg, hogy álhíreket gyártanak annak érdekében, hogy kommunikációban úgy lehessen megvívni a küzdelmet, hogy korábban sohasem. Igen, igen, igen, csak ebbe ugye az a szomorú, hogy álhíreket gyártanak innen-onnan, és csak egyik oldalra ekéznek. Tehát ez a problémám. Nem, ez oda, ez oda visszaműködik. Hát én, én legalábbis az én oldalomból így látom. Nekem nincs oldalom. Ja, hát igen, így könnyű. Hát önnek nehéz. Szeretném halkan megkérdezni, hogy az igazságnak milyen oldalai vannak. Van az igazság, meg van, a, nem a igazság. Az igazságnak vannak különböző részlete, jellet beszni benne. Mert ugye az ördög ott lakozik. In the night, Safe in the glow of his és tökéletesen az van, amit a Woody elem mond, hogy és közben észreveszed, hogy a szoknyád alatt matad, hiszen maga az egész álhírgyártás és az egész valójában arról szól, hogy valamiről elfedje, vagy valamit elfedjen a figyelmet, eltereljen, és nem egy konkrét dologról tereli el a figyelmet, mindenről. Jehovah, Buddha Christ, Confucius, Kali, Red beans and price. Two genres of soul wheat ham hammer, Larks, bagels and bones, commandments and stone. Bible, Koran, Shinto, Islam, prosciutto Riizar, fala ham is a dog, donuts, ridicule, faith, fear in the do. Nulah egynéd és Nulat beszélgessünk. Jó reggelt! Jó reggelt! Na, uh, kedden kérdezte, hogy mi irritálja az embert többek között a hétköznapokban? Na hát ez, ezt mondhattam volna, csak uh, ott, uh, abban a helyzetben nem volt számúl. Ez az információk olyan mértéke és olyan harmaza és annyira előszete ami, ami ami a hétköznapokban mindenhol ott van, és most van egy hogy, hír, hogy vannak hamis információk, de eddig is e, csak azt tudtuk, hogy innen is, meg onnan is, meg onnan is, meg onnan is jönnek dolgok, annyira gyorsan is az e, először, hogy hogy nem tudjuk feldolgozni, Nem tudom, e, Nem tudom, hogy erre mi a megoldás, mert szerintem, ha meghallgatta a Filippovat, ugye a Filipov azt mondta, hogy az ehhez való viszonynak a kialakításán múlik, ami, ami életkorunkban igen. már olyan könnyen nem megy, Egy már lehet, hogy önnek könnyebben megy, de, de hát de nincs más megoldás. Hát igen, csak mi legyen a viszonyunk. Hát, Oké, okay, mi legyen a viszonyunk. Hogy viszonyuljunk ehhez? Engedjük el a fülünk mellett? Jól beszél, jól beszél, az egyik fele az biztos, hogy ez. Az egyik fele az biztos, hogy ez. Igen, igen. de ugyanakkor meg Azért ne, nem azt mondom, hogy hozzá voltunk szokva, de hát a támaszokra szükség van az embernek. Az apja volt az egyik támasz, vagy esetleg a nagyapja, meg, ugye, és honnan kapta az információkat, hogy az, az információk a támaszok. Jó, van, de az apja voltam, és a nagyapja meg... most is ott van? Hát már nincs. Ezt értem, ezt értem persze, hogy most az ön életében konkrétan nincs de egyébként... Meg, az elvei ott vannak, persze. Na de hát a kétköznapi kérdések, amik itt néha emzserek az emberek körül, vagy ember közül, azok, azok néha jó lenne, a néha meg ebben, hát néha. ez az egyik fel, a másik fel pedig azért lássa be, hogy az elkényeztetett és egy bizonyos szempontból jó módban lévő emberek problémáiról beszélő, mert a hétköznapi élet szintjén nincsenek álhírek Tehát azon a szinten, ahol mi beszélgettünk az 800 méter fölött van az emberek zöve pedig 800 méter alatt él hát persze, csak mindig azt, mondjuk, mindig azt mondjuk ugye, hogy a hogy azért vannak bizonyos dolgok, mert hogy nem, az, nem jut el az információ azokhoz, akik, nekik, akik ez együtt. Jó, de adott esetben el... mi olyan információkról beszélgetünk, ami a 800 méter alatt élő embereket nem is érdekli, nem is érinti, vagy amennyiben érinti, abban, az, abban a mértékben őket nem foglalkoztatja. Jó. Mi az élet nagy kérdéseiről beszélgetünk, és az élet nagy kérdései szembe kell nézni vele, az emberek zömét nem érinti. Az emerekzőben élem, mi pedig az élet nagy kérdéseit is megbeszéljük, meg élünk is. Néha az előbbi bár, nagyobb mértékben ezek. van jelen. Na jó, várjunk, várjunk azért a, a, a, ezek az áldhírek, nem az élet nagy kérdéseit érintik. Ezek az áldhírek, ezek nagyon érközötti kérdéseket érintenek, és, és, ö, és tulajdonképpen éppen ez a manipuláció benne, mert a kérdésekben volt a tévedése, korábban is. Ha megnézzük, ha összevetjük rajzot, mondjuk, hogy hívják, a hagyjuk, most nem akarok itt filozófikus meg, meg ilyen dolgokba elmenni, de a lényeg az, hogy, hogy nagy kérdésekben lehetnek nézethetés, lehetnek ágyhírek is, lehetnek tévedések is, de, de ezek, a, ezek a napi, napi ágyhírek, ezek, ezek, ezek mérgetik a dolgot nagyon. Igen, most belegondoltam abba, hogy mennyiben mondtam igazat, azért számtalan dologban nem mondtam igazat. Tehát például azt mondani, a Barbárok című könyv azért fantasztikus, mert, mert valójában félig meddig, vagy teljes egészében arról beszél, amiről mi beszélgetünk irodalmi módon. Tehát, hogyha csak azon gondolkodtam, hogy igazat mondtam az előbb, de azért nem mondok igazat, mert valójában ugye kellene egy televízió, amely azt mutatja permanensen, hogy a nomádok, a barbárok és a, a harmadik világ emberei hogy akarják elfoglalni az Egyesült Államokat, és hogyan akarják elfoglalni Európát, és akkor azt kellene látni, hogy azon az úton sokan vagy kevesen vannak, és ilyen televízió nincs, de közben az ezzel kapcsolatos hírek meg jelen vannak, nem feltétlenül. a Nem. érdekes dolog, amit, amit mondod, mert, a, mert, a, mert az információ és a, és a lehetőség. Biztos ismer a Unium-nak a, a, a, a, a, a, a no-comment adásait, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az egy, egy vagy két percben valahol valami. Magyarázat nélkül, csak képek, képek, hogy mi történik a világban. Lehet. Hogy például ha csak látnánk, hogy mi történik a világban úgy, hogy nincs, nincs kommentálva, csak, csak az ember azok is látja, hogy hogy mi folyik Párizs utcáin, vagy mi folyik Kuala Lumpurban, vagy vagy vagy a fenébe, ugye, hol, mit tudom, van éppen. Tehát ez. ez, ez jó, de ma, jó, ha látná akkor ott esetben, lehet, hogy azt se tudna, hogy ez a valóság, vagy ez egy film. dedications yeah, for thomas And i imagine the, uh, the planet is a hole i a in the back for his engem <laughs> nem hanem ugye, mert engem illetve, hogy, bocsánat, az pont, hogy zavar, oldaltól független. De ami zavar, ugye az, hogy a Facebook mi alapján veszi ezt az ítéletet, hogy kit tilt le. Tehát ugye kicsit ez ilyen liberális kánon szerint működik. Hát, hogy ez liberális kánon szerint működik-e, vagy sem? Hát én ezt érzékelem, tehát. Jó, de közben a Facebookról ezt lehet mondani, de mindazokról a nem liberális fórum, vagy liberális uh, vulkáni kráterekből, amelyekből ömli, ömlenek az álhírek, azokkal mit csinál? Hát ezért mondom, persze, persze, persze, de most... Álhírgyárak állnak program, szembe álhírgyárakkal, igen, és igen, közben igen. vannak felületek, amelyeknek el kell tudniuk dönteni, hogy hogyan viszonyulnak úgy általában a hírekhez. Jó, igen, igen. Tehát itt most ugye a Facebookon igazából kispécsizve, hogy mi alapján ítélget. Tehát ez a probléma, hogy engem ez zavar, hogy én úgy látom, hogy ő oldalanként ítélget. És engem nem zavarna, hogyha igazából mind a kettő oldalt ugyanolyan szigorra, és ugyanolyan korrektül álhír szempontjából úgymond letiltaná. De ezt mondja az Oxford Analytica botrányt követően. Hát ezt én speciál, nem tudom. Hát elő van szó. Jó reggelt Horváti, tehát nem ideig hogy mondunk valamit, itt az előbb mondtad a sikernek a, a mondatát, ugye csak azt mondtad, hogy azt mondja, hogy kevesen hallgatják. Hát én voltam ott a tárgyaláson a bakácsel, és itt úgy, úgy hangzott el, hogy a siker azt mondta, hogy olyan kicsi a vételkörzete, hogy kevesen tudják hallgatni és akkor föl is hívta a téged, és el is mondta a megfelelés, az ember is történt. Tehát más az, amikor úgy mondják, hogy kicsi a vételkör, az, hogy kevesen hallgatják, mindenhol lehetne hallgatni, de kevesen hallgatják. Ez így lehet most az értelmezni, aki esetleg Jó, nem ismeri a történetet. Végéredben értek ugyanaz. korú vagyok önhöz, és szakmánál fogva és nagyon emlékszem az internet korai szakaszára, vagy bébi korszagára, amikor még egyáltalán nem volt favorit, és az akkori sajtó úgy nyúlta le, vagy azért sajnálta le az internetet, szaksajtó és minden együtt, hogy azért nem lett az internetből semmi, mert nem ellenőrzött a tartalom. Bezzék a computernet, ahol 20-30 dollár havi előfizetésért ellenőrzött menedzser, híreket tud az ember még telefonon keresztül legyűjteni. Hát ehhez képest eléggé megváltoztunk, és hát ez az internet. Jó, az ehhez való viszonyulás az nem lett kitalálva. Hát az nem lett kitalálva, akkor inkább belese gondolva, inkább csak egy elvevére. Jó, csak hát, én, hát én ezt értem, ő most arról beszél, hogy akkor tévedtek, de most alapvetően ezt a, azt a helyzetet kéne tudni nem is megoldani. Tehát megoldani semmi se lehet. Kezelni kéne tudni, és látható módon e, ennek a kezelése jelen pillanatban gondokat jelent. Különös tekintettel arra, hogy az a lehetőség, ami ezáltal jött létre, az egyeseknek kurvára kapóra jött. Hát igen, igen, igen. kapóra jött, igen, ez az igazság. És ebben meg semmi kivetni való nincs. Tehát a maga nemében ez egy potenciális hidrogénbomba. Igen. Az előbbi úr azt mondta, hogy mi lenne, ha csak néznénk a képeket, annak is ilyen csatornák időnként, amikor csak úgy jönnek. De az önmagában kevés. Hát né néz a csatornát, azt se tudja, hol van. Hát de másrészt pedig mit, mit tudok én érteni abból, hogy kiáll egy politikus a kamera elé, és, és beszél? Abszolút, sajtótáig. teljesen igazán. Jó, hát jó, de az, az előző emberek. Te... Jó, hát a helyzet az, hogy valami, te mindenki, hát nem kapkod, de mindenki valamit mond annak érdekében, tudja, ez olyan, mint hogyha, szándékosan nem mondom, hogy súlyos beteg, önnek van valami baja, és akkor azt mondja, hogy arra kakókfüvet kell szedni. A másik meg azt mondja, hogy olyan helyre kell menni, ahol nem tudom, sót kell nyalni. Úgy, így vannak az emberek ezzel a szituációval, de önmagában az nagy dolog, hogy felkeltettem az emberek érdeklődését. Én az, hogy ezt megoldjuk, arra semmi esély nincs. De látja, az előbb Vámos Sándor, akivel nem ilyen hangulatú beszélgetések tudtak lenni, mindjárt azt mondta, hogy miről nem telefonál, és habár bár amiről, amit ami miatt telefonált abban nehéz volt érdemben megnyilvánulni, előre léptünk az ügyben, hogy nem ugyanazt a gittet rágtuk, mint tegnap. Tehát valójában semmi másra, másra nem vágyom, mint elmozdulni a holdpontról, ami egyébként nem lesz könnyű. Mert az, hogy elmozdulunk a holdpontról, attól még nem tudom, hogy hova mozdulunk el. Hiszen azért egy potenciális hidrogénbomba ez, mert think tank ezt úgy lehet kavarni a szart, ahogy korábban soha. Igen, ez egy nagyon ö, hatékony és veszélyes fegyver. Szerintem mindenkinek a kezében. Tehát nem csak a, úgymond, hatalmasok kezében is. A legegyszerűbb leg, hozzáférő az internetet is meg tudja kavarni azt a bizonyosokat. De gondoljon tőből. bele, te, de valaki ugye azt küldte, S. József egy olyan e-mailt küldött, hogy honnan tudom, hogy az Orbán-Trump találkozó nem egy reklámfilm. <gül> <gül> <Jó>. <gül> hát ez az. is megjegyzés, de... Néhány igen. esetben valóban lehet ennek Engem. Igen, csak az embernek az, az, a, az a fájdalma, hogy közben elmúlik az élet. Tehát egyébként is mindig elmúlik az élet, de most aztán végképpen az az ember érzése, hogy kidobálta, kidobálta, kidobálta, csak éppen azzal nem foglalkozott, amivel egyébként foglalkoznia kellett, mert egy egyfolytában az van foglalkozott, amit kidobált, kidobált, kidobált. Egyébként a viszonyulás kérdezgette. Én ez úgy viszonyultam, hogy bár teljesen szakmabeli vagyok, úgy tették, Elkövető bűnös részese voltam az internet fejlődésének, de nincs Facebook e-kanton. Soha nem is volt, és nem is lesz. Gyerekeimnek mindnek van, de már hallom tőlük, hogy gondol fontolgatják a visszamondását, pedig 20 évesek. Hajrá. el kell, hogy köszönjek, mert közben 8 óra 5 perc lett, és szegény Györgyev és Benedek nem tudja, hogy én hol vagyok maradva.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 Vladimir Putin kész találkozni Donald Trumpal, ha hivatalos meghívást kap, Tudatta az orosz elnök külpolitikai tanácsadója azt követően, hogy Putin Szocsiban tárgyalt Mike Pompeo amerikai külügyminiszterrel. Trump hétfőn kijelentette, hogy a G20 csoport június végi oszakai csúcsán találkozik majd orosz és kínai hivatali partnerével, Putinnal és Szicsi Moskva Moszkva erről egyébként közölte, hogy az ügyben még nincs hivatalos megállapodás. Emelkednek az olajárak azt követően, hogy a Szaudi Energiaügyi Miniszter közlése szerint dróntámadás történt az ország olajtermelő infrastruktúrája ellen. Pár napon belül ez már legalább a második olajipart és kereskedelmet célzó támadás a régióban. Az akció során bombákkal megrakott távirányítású repülőeszközöket vezettek az olajkutakhoz. Alsó Ausztria jövőben magatartási szabályokat szabna meg menedékkérőknek bevándorlási 10 parancsolat néven. A javaslatot az alsó-ausztriai tartományi kormány bevándorlási ügyekért felelős tagja ismertette. A magatartási szabályok gyűjteménye, amelyet a menedékkérőknek a jövőben alá kell írniuk, a többi között olyan parancsolatokat tartalmaz, mint a tanuld meg a német nyelvet, kövesd az osztrák törvényeket, a konfliktusokat erőszakmentesen old meg, valamint tanúsíts hálát életet során Ausztria iránt. Nagyon érdekes történelmi lenyomatot őriz egy 1445-ös Dubrovniki kódex. A kéziraton annak készültekor ugyanis átvonult egy macska, és tintás lábnyomai máig ott vannak a papíroson. A cicanyomokat egy kutató találta meg, és lefotózta, majd megosztotta közösségi oldalán, írja a papagéno.hu. A tudó szerint nem túl gyakori, hogy kutatás közben ilyen izgalmas dolgot talál az unalmas levéltári munkát végző szakember. Jó reggelt! Györgyev és Beredek van a vonalban egy olyan beszélgetésben, amely a városliget ZLT jó volt, a nélkül nem valószínű, hogy ilyen rendszerességgel jönne létre. Azt kell, hogy mondjam, bevezetésképpen két maliciózus megjelzést, ma, ma ilyen formában vagyok, de viszonylag lendület és nem rossz irányban, mert ugye anyukám mindig azt mondta, hogy fiam, a szüleim annak idején nagyon rossz néven vették azt, amikor hiperaktív volt, mert ők azt összefüggésben hozták, hogy ez a vesztemet fogja jelenteni. Nekik ezzel kapcsolatos tapasztalatuk volt, ez sokszor be, be is következett, megvalósult, de azért nem mindig. Két dolog az. Egyik az, hogy ugye defenzívába vonulva, vagy kényszeredve, vagy kényszerülve. Ugye arra kértem a partnereimet, hogy tegyék lehetővé, hogy az, ők, az ő általuk prezentált anyagok képezzék a beszélgetéseinket. Ugye itt majdnem egy fél tucat beszélgetésről van szó. Sok emberről, az embereketre már nem mondom, hogy fél tucat, mert az emberek nem fél tucat. Uh, és hát azt kell mondanom egységesen, hogy amennyiben én nem keresnék még hozzá, ezek az anyagok nem tennék azt lehetővé, hogy olyan tartalmú és olyan hosszban folytatott beszélgetések jöjenek létre, mint amilyen beszélgetéseket én eddig 4, 9, 14, 18 plusz városligettel folytattam. Egy, kettő. Én tudom, hogy ez abszolút nem a te kompetenciád, és semmilyen vonatkozásban ne is ved magadra, de ugye rendszeresen szembesülök azzal, elsősorban a városléges életét illetően, hogy olyan események vannak, amelyekre én kifejezetten kíváncsi vagyok, most már a híúsági faktorom tízes skálán kettest. Te talán elhiszed, és a hallgatóink között is van olyan, ám miután nem maga a Városliges ZRT a meghívó, a Városliges ZRT életét alapvetően befolyásoló, és alapvetően de nagyon fontos eseményeken nem lehet jelen lenni, mert hogy egyébként a meghívottaknak a sorát nem a Városliges ZRT állítja össze, amely kétségtel előny ahhoz képest, mint amit decemberben elszenvedtem egy fogadáson, de azért van benne némi önellentmondás. Ezzel a két megjegyzéssel kezdek. Ha akarsz rá reagálni, tegyed, de valami azt sugja nekem, hogy olyan nagyon nem akarsz rá reagálni. Hogyha az a cél, hogy a místort kitöltsük, akkor én tudok 30 percben reagálni akár erre a két felvetőt is tehát ezzel nincsen probléma, de alapvetően értem, hogy miről beszélsz, és azért meg elnézést kérek, hogy nem tudtunk elég hosszú felkészítő anyagokat küldeni, csak az elmúlt napok egy picit. De én, én, én, én, én igyekeztem. Közöttek, igen. Először is azt kérdezem tőled, hogy te, ha osztályoznod kéne, bár szerintem ettől úckodni fogsz, de mégis azt kérdezem tőled, hogy a Városleget a jellegi formájában egy tízes skálán mennyire alkalmas arra, hogy a korábbi funkcióját betöltse? És akkor visszakérdezhetsz, hogy milyen funkciókra gondolok, de alapvetően azokra a funkciókra fogok gondolni, amire egyébként a Városliget korábban még az átépítését megelőzően alkalmas volt. Nyilván némi kompromisszumra szorul az, aki a Városligetben pont ugyanazt keresi, mint amik korábban benne volt, mert azért a melegsörből és a hidegvírsliből is egyen kevesebbet talál, és emellett vannak olyan területek, amelyek lezártak, tehát mondjuk az egykori felvonulási tér, majd éppen építési terület, tehát aki mondjuk ingyenes P pluszer parkolóként használta, a majd utána pedig, amikor az ugló bevezette a fizetőparkolást, akkor fizetőparkolóként használta ezt a területet, ők kompromisszumokra kényszerülnek, ez világos. De azért alapvetően a 99 hektárban, hogyha valaki, az állatkertbe akar jönni, akkor ezt függetlenül a biodóm építésétől meg tudja tenni, Eben, igazad van, de azt, azt rögzítenünk kell, hogy ma a városliget semmi olyan intézményét nem lehet felkeresni, beleértve hogy nem intézményét csak zöld területet, hogy az ember magának a Liget Projectnek valamilyen e, megnyilvánulásában ne botoljon, e, ami egyébként nem feltétlenül zavaró, de minden esetben az eredeti funkcióval átmenetleg nem összeegyeztethető. Ez most legutóbb például egy nagyon primitív dolog történt. Voltam a cirkuszban, és kijöttem a kisföld alattiból, de lehetséges, hogy épp ellenkezőleg vége volt a előadásnak és be akartam menni a milleniumi föld a megállójába, ahol viszonylag sok külföldi volt. Megpróbáltam őket kikerülni, és a pillanatok alatt egy kerítéssel találtam magamat szembe, ami ugye magasabb volt annál semmit, amit az én fizikai képességeim most alkalmassá tettek volna, hogy átlendüljek rajta. Egyébként is jogtisztelő ember vagyok, és nem megyek építési területre. Tehát ilyen szituációból ma a Városligetben 12-1 tucat van. Ezt nem negatívumként mondom, hanem tényként. Nem, ezt én teljesen abszolút értem, és azt gondolom, hogy erre kifejezetten büszke vagyok. Tehát Azért ez egy relatív gondolkodtató kérdés, én küzdök is a saját mészaki csapatommal elég rendesen ebben az ügyben, mert ők azért azt szeretnék, hogy mint minden rendes kivitelezésnél, ha ez kivitelezési terület, és a feladat az, hogy a Városliget újuljon meg, akkor tessék ezt rendesen a Dózsa-György út, sor Hermina út, körút körút részen körbezárni, és majd akkor... Tökéletesen beszélsz, hogy én pont számára, azt akartam tőled kérdezni, egészül. tökéletesen, ugyanarról beszélünk. Azt kérdezem tőled, hogyha te volna az, vagy telennél az, aki sokkal több lehetőséggel rendelkezik a Városliget átépítését illetően, de ugyanazon Városliget átépítésről beszélünk, a Ligetsz Projectről, mint ami most van. Az egy laboratóriumi kérdés a részemről, hogy azt mondom, és most ne beszéljünk arról, hogy hány ellenzője van, mert ez most nem ezt a kérdést illeti. Azt mondod, most 2019. május 16-a csütörtök van, nagy erők fölvonulnak 8 óra 14 perckor, a jogi előkészítés megtörtént, ez nagyon fontos. Minden lezárult, körbekerítjük az egészet, és 2021-ben vagy 2022-ben, ez, ez jobban értesz, hogy mindaz az építkezés, ami van, az mennyi idő alatt bonyolítható le, de az is lehet, hogy másfél év alatt, nem tudom. 2021. május 16-án csütörtökön 8 óra 14 perckor elbontjuk a kerítést, és ott van az egész, mint valami Christmas prezent. Ingatlan fejlesztőként ez egy sokkal könnyebb helyzet lenne, állampolgárként viszont elborzadnék ettől a történettől, úgyhogy a kettő közötti egészséges egyensúlyra érdemes törekedni, tehát azt gondolom, hogy azt is csináljuk a gyakorlatban, amit én személy szerint helyesnek látok hogy ütemezetten próbáljuk meg a különböző felújításokat megtenni, tehát folyamatosan az a cél, hogy a ligetnek egy meghatározó része azért használható legyen. Amit én kérdeztem, az, az falanszter? Tessék? Amit én kérdeztem, az falanszter? Hát, az egy kényelmes ingatlanfejlesztői pozíció, tehát azt hiszem, hogy minden ingatlanfejlesztő és kivitelező erre vágyik, de azért a az ligetben közel nem ennyire rossz a helyzet, tehát hogyha egy kellemes tavaszi hétvégén is reméljük, hogy hamarosan ilyen is kijut nekünk, és nem most már az eső. Eljön, eljön valaki, igen, most amikor a gyerekeket vittem, láttam, hogy végre már nem esik az eső. Tehát amikor eljön valaki a ligetbe, és mondjuk a Kóskároly sétányon elsétál a vára irányába, és ott azt gondolja, hogy inna egy kávét a bal vagy jobb oldalán a Kóskároly sétánynak, és ezért elindul a Robinson étterem, vagy a bármelyik másik vendéglátóipari egység irányába, akkor azért ott alapvetően nem az az élmény fogja érni, hogy ide kár volt kijönni, itt a, hogy mondják ezt a meteorológusok is, a szállópor koncentrációja meghaladja az egészségügyi határértéket, itt nem lehet létezni, vagy hogyha a hősök terén álló turistát kérdezzük meg arról, aki éppen áll a jelentős intézményeknek, hogy a szélfin a lehető legjobban mutasson, akkor ő sem fog erre panaszkodni, mint ahogy azt gondolom, hogy aki a műjékpályának az éttermében eszik, vagy éppen a hopon hopoff buszról száll le, vagy a Vajdahunyadvárba megy be, vagy azok, akik éppen az ideiglenes játszótéren, vagy a pavilonkertnél lévő kisebb játszótéren játszanak, vagy pingpongoznak. Tehát hogy azért szerintem sikerült egy egészséges arany középutat találnunk ebben az ügyben, a liget azért használható, természetesen aki a ligetet arra szeretné használni, hogy a saját vélt vagy valós prekoncepcióját aztán utána a szélesebb közönség számára elmondhassa, hogy már pedig borzasztó, hogy itt építkezések vannak, az is talál Jó, én most nem. Okay, de most abban az irányba biztos, hogy nem élek. Amiért ezt az egészet kérdeztem, múltbéli események sorát említhetném, de jövőbeli események is vannak. Mindjárt a jövő héten, május 25-én és 26-án megújul a városligeti Gyereknap Nap új helyszínek, új programok, rengeteg program van, ezekről majd részletesen a jövő héten beszél hiszen ez a jövő hétvége és nem a mostani. A részletes program egyébként május 20-ától a www.gyermekmentő.hu weboldalon lesz fellelhető. és nyilvánvaló, hogy akik majd ide el fognak menni, azok keresztül mennek olyan területeken is, amelyek közel se lesznek akkorák és annyira érintetlenek, mint az, ahol ezek a programok lesznek, amelyekből 11 helyszín lesz, tehát 11 helyszíre még mindenféleképpen alkalmas a Városliget, mint ahogy korábban volt, rendőrnap és különböző eseményeknek változatlanul helyszínéül szolgál a Várostiget. Valóban így van, és nyilván ezeknek a rendezőknek és szervezőknek egy komoly logisztikát és komoly kompromisszumot is igényel a részükről, hogy itt a felújítás között is megtalálják azokat a helyszíneket, ahol a saját közönségüket ki tudják szolgálni. Azért ennél egy picit tágabb kontextusban az viszont valóban egy gondolkodtató feladat, és elég erősen dolgozunk is rajta, hogy melyek azok a rendezvények, amik majd a teljesen elkészülő és megújult ligetben helyt kell, hogy kapjanak. Én hiszek abban, hogy egy gyereknapban, vagy pedig egy egészen más típusú május elsőjei rendezvényben, mint amit korábban megszoktunk, ezekre szükség van a városligetben. Azonban alapvetően szeretnénk elkanyarodni attól az iránytól, amit korábban a Városliget jelentett. Ugye itt a műsorban is többször mondtam, hogy e, nyilván úgy, hogy nem szeretnénk azért egy elitista ligetet létrehozni, de sokkal kevesebb és sokkal minőségibb nagy rendezvényt szeretnénk a hozni. hozni. Őszintén azt gondolom, az előbb hallottam csak pár mondat erejéig, hogy Mát Istvánnal beszélgettek, hogy például azok a fantasztikus futóversenyek, amiket ők szerveznek, azok uh, hamarosan visszatérhetnek a Városligetben, mint rajt és célhelyszín. Erről egyébként uh, egyeztetünk is velük relatív sokat, hogy uh, olyan rajzónákat, célzónákat tudjunk kialakítani, hiszen ennek helye van uh, itt a Városligetben, és talán mostanra már tradíciója is, vagy olyan típusú rendezvények, mint a um, hamarosan érkező uh, rozária, ami egy ingyenes, mindenki számára elérhető és nagyon nívós borfesztivál, gyakorlatilag a Budavai, budavári borfesztiválnak a kis Huga, ami most már három éve átköltözött a Városligetbe a Gesztenyés Parkból, amit korábban kinőtt. Itt folyamatosan, amikor ezeken a rendezvényeken én személyesen is kint vagyok, mindig az az élményem, hogy azokat az embereket látom, akiknek épül a, a megújuló Városliget, azoknak, akik attrakciókat keresnek, akik színvonalas programokat keresnek, akik nem elégszenek meg azzal, hogyha, és nem akarok senkit sem megbántani ezzel, de tényleg BCD kategóriás jelentsen ez akármit is, vidámparkosok vonultatják föl a kétséges eszközeiket, amik aztán rettenetesen drágán nem különösebben jó élményt adnak. Tehát ezt szeretnénk alapvetően lecserélni, és szeretnénk, hogy a liget az színvonalas rendezvényeknek tudjon Inkább ritkábban, de jobb minőségben otthon adni. Két további téma van, két nagy oszlop. Az egyik az, hogy a, a sajtó felfigyelt a jogi háttérmunka következtében arra, aztán az, hogy ki hogyan, milyen címmel látja el, az már a hozzáállását mutatja, ebből nem idéznék, mert nem a hozzáállást szeretném itt most megjeleníteni, hanem a tényt, hogy faültetések lesznek ismét a Városligetben. Ez így van, ugye a projekt kezdete óta mi ígéretet tettünk arra, aminek eh, szerintem egy fontos és szimbolikus üzenete is van a tényleges eh, technológiai megvalósításon túl, hogy eh, egészséges ligethonos fát mi építkezés miatt a Városligetben nem fogunk kivágni, hanem ebben az esetben átültetéssel élünk. Szerencsére most már több mint három éves track rekordunk van az átültetésekben, úgyhogy elég büszkén mondhatom, hogy az átültetett fák azok köszönik szépen, nagyon jól érzik magukat. Az új helyükön is, és most itt tavasszal ismét lehet látni, hogy virágba borultak, tehát egy jól működő technológiáról beszélgetünk, úgyhogy ezeket a fátültetéseket a jövőben is az ígéretünknek megfelelően folytatjuk, tehát azért, mert egy közműépítés történik, vagy azért, mert valamelyik intézménynek a védőzónájából el kell ültetni egy fát, ezt nem kivágással és pótlással fogjuk megtenni, ahogy jogszabályilag egyébként erre lehetőség lenne, nem konkrétan azokat Jó. a fákat mozgatjuk. Odégy. Azt kérdezem tőled, különös arra, hogy korlátozott az időtartam, mondván, hogy júniustól három hónapos szünetre megyek, hogy ha ez június második felében, júliusban és augusztusban lesz, mennyiben vagy hogyan tud arra felkészülni a Városlig és a vonatkozó cég, de leginkább a Városlig hogy azok az események, amelyek kísérték ezeket a faj átültetéseket, elmaradjanak? Én azt gondolom, hogy már itt a műsorban nem beszéltünk róla, de az elmúlt időszakban is e, jelentős számosságú fa történt, amit nem kísértek e, olyan események, amire te is utalsz. Én bízom benne, hogy azért a normalitás előbb vagy utóbb győzelmet arat, és ezek a munkálatok. Ez a 91 fa, ez ugye talán 48 hónapra vonatkozik? Most hirtelen azt mondja, igen, 48 hónapos időtart, tehát ez négy évre vonatkozik. Ez egy keretmegállapodás, amit kiírunk, mert az előző keretünk az gyakorlatilag kimerült, egy keretmegállapodás, ami lehetőséget biztosít arra, hogy akkor, amikor valamelyik kivitelezési munka legyen ez éppen a játszótérépítés, útépítés, trolioszlop felújítás, vagy éppen a Zeneházának a kivitelezése, vagy bármelyik másik munka abba a fázisba ér, hogy szükségessé válik a fátépítés, akkor ne legyünk kitéve annak, hogy a játszótérper, Jó, de most ber, arról beszélünk, hogy ez a négy év, ez akár túlterjeszkedhet a, a Városliges e, projekt befejezésén is, mondván, hogy későbbi is szükség lehet ilyenre, mondván, hogy most a dátum 2019. május 16, négy év múlva 2023 van, és tudtommal, vagy emlékezetem szerint addigra azért inkább meg kéne lennie az egésznek semmit az ellenkezője. Így van, így van, így van. Szándékosan ilyen hosszú határidővel írtuk ki, Uh, ugye ez lehetőséget biztosít arra, hogy ez alapján a keretszerződés alapján akár egyetlen egy fát se ültessünk át, és lehetőséget biztosít arra, hogy egy hét alatt a teljes keretet kimerítsük, és elméleti lehetőséget ad arra, hogy akár négy év múlva is uh, odébb ültethessünk egy, uh, egy fát a, a ligetben ennek a keretszerződésnek a terhét. Végül, de nem utolsó sorban, ugye az omrr az átadásáról beszélünk. Ez az Országos Múzeumi és Raktározási Központ épülete. Üm, ugye a maliciózus megjegyzések, hogy mindjárt azzal kezdjek, és utána már csak a a szocialista brigádnaplóban való bejegyzések maradhassanak, ez a rész is törölve, meg az előző is, hogy egy olyan épület átadására került sor, egy olyan épületet adtak át, amely funkcióját tekintve csak hónapokkal később, vagy akár egy év múlva lesz egy sor olyan dologra alkalmas, mint amire egyébként elkészült, így aztán a maliciózus, megj a maliciózus megjegyzés tevők azt mondják, hogy ezt az átadást innentől kezdve minden hónapban meg lehet tenni, akár 12-szer is, mire egyébként ez az épület a funkcióját befúja tölteni. Ebben teljesen igazuk van, és valóban az a helyzet, hogy tíz év múlva is uh, lehet majd ünnepelni az OMRRK-t, hiszen akkor pont az épület átadásának a tizedik évfordulója lesz, és erre alkalmat fogadni, uh, fog De uh, ettől függetlenül azért érdemes a tények világába is egy kicsit elkalandozni, ugye itt most az épület átadása történt meg. Tehát fizikálisan azt jelenti, hogy maguk az építési beruházási munkálatok értek véget. Maga az épület került átadásra három meghatározó jelentőségű hazai közgyűjteménynek, ugye a Néprajzi Múzeumnak, a Szép Művészeti Múzeumnak és a Galériának. Igen. Innentől kezdve, ahogy mondani szokás, ők jönnek. A több mint 350 ezer műtárgyuknak a beköltöztetése a légtechnikának az ehhez, ezekhez a műtárgyakhoz történő optimális beállítása. Tehát amiről a múltkor a, beszéltünk légtechnikáról, hogy miért kellett változtatni, és miért kellett másik közbeszerzési eljárást indítani, immáron ez a légtechnika is benne van. Benne van, elkészült működik, nyilván az a helyzet, hogy ebben a másodpercben az üres helységeknél még nem akkora jelentőségű, hogy 26 vagy 27,2%-os a páratartalom, és emellett éppen Igen. hány fokra hűtik vagy fűtik azt a helységet. Azonban, ahogy ütemezetten elindulnak a műtárgyak, és elkezdenek ezek a műtárgy raktárak megtelni, onnantól kezdve ennek különös jelentősége van, tehát azok a háztechnikusok, akik már egyébként felvételre kerültek, és akik szintén így dolgoznak, ők most elkezdik a valódi nyomatékukat leadni, és elkezdik ezeket a gépészeti rendszereket folyamatosan beállítani és paraméterezni ahogy ütemezetten költöznek be a műtárgyak. Lesznek műtárgyak, amit nagyon könnyen költöznek, tehát mondjuk a Néprajzi Múzeumnak a, a brilliáns e, szügyhám gyűjteményének e, az Észak-Rajna-Veszfáliai e, része az relatív könnyen fog tudni mozogni, mert beteszik egy teherautóba és áthozzák ide, vagy a török-bálinti raktárukból, vagy pedig a e, Néprajzi Múzeumnak a főépületéből míg mondjuk a galériának a szárnyasoltár gyűjteménye az elég nehezen mozgatható van már ebben tapasztalatunk, hiszen annól a közlekedési múzeum bontásánál rengeteg ilyen műtárgyat kellett költöztetni. Ezeket restaurátorok szerelik szét, utána speciális tobozok teszik, és speciális légrúgóval ellátott teherautókon lehet csak mozgatni, tehát azért ez egy külön szakma, maga a logisztikája, maga a költöztetés műfaja. Ez az, ami most megindul. Temezetten ez a mínusz négy szint. Tényleg egyébként elképesztő méretekről beszélgetünk a, a főépület tekintetében. Elkezdenek beköltözni, mint ahogy költöznek át a közgyűjtemény munkatársai is. Tehát uh, nyilván ez egy, ez egy hosszú folyamat lesz, innentől kezdve akár egy év. A kritikusoknak minden. az a mondata, mely szerint az épületben még belső építészeti munkák és a múzeumi technológia beépítése hátra van, ez nem igaz? Azok a múzeumi technológiák és azok a belső építészetek, amik az épülethez közvetlenül kötődnek, ezek mind elkészültek. Tehát uh, ez, ez teljes egészében készen van. Azok, amik a műtárgy mozgatáshoz szükséges technológiák, azok, azok folyamatosan a műtárgyakkal együtt érkeznek és készülnek. Az inforádio szint a nagy közönség számára a jövő év elejétől lesz látogatható a komplexum. Ugye az a, ez alapvetően egy szakmai döntés, tehát ugye most itt azért egy elég intenzív muzeumi munka indul meg. Tehát nem tűnik logikusnak a közparknak és a látogató központnak a kinyitása egészen addig, amíg itt napi szinten teherautók jönnek, műtárgyak mozognak. Tehát valóban az a helyzet, hogy a nagyközönség számára egyébként elkészült park, ami már fizikailag nem fog változni, tehát pontosan így fog kinézni. Az akkor tud organikusan bekapcsolódni ebbe a körforgásba, amikor már a vitárcsállítások gyakorlatilag a legvégére érnek. Ez valóban így van, ez jövő év eleje, amikor megnyitjuk. Előre szólok, mert nyilván majd akkor ismét beszélgetünk erről, hogy ez nyitvatartási időben lesz nyitva, tehát amikor majd azt kérdezed, hogy miért nem lehet este 11-kor bemenni egy közparkba, azért, mert az eleve itt van programozva. Idéztéged a Magyar Távirat Iroda, azt mondtad az omrk elkészülte el nem csak a múzeumi szakma jövőjét, hanem a környékbeli ingatlan helyzetet is pozitívan befolyásolja, hiszen a sikeres fejlesztések, funkcióváltások mindig jelentős hatást gyakorolnak környezetük ingatlan piacára. Ugye ez az egyik első fecske, ami a Liget-Budapest projekt keretén belül elkészül, érdemes egyébként mindentől függetlenül elsétálni egyszer a környékre, még hogyha nem is a leglélekem előtt dolog a 13. kerületnek, ez az industriális zónája, de azáltal, hogy ugye a kormányzati ellátási főigazgatóság (rövidített nevén KEF a közvetlen mellette lévő területen már egy jelentős fejlesztést végrehajtott, most ugye az OMRRK-val szintén egy hatalmas terület újult meg. Lehet látni már azt az ingatlanfejlesztői aktivitást, ami ezen a rozsdöjvezeti területen megjelenik. A környéken eh, tudok, tudunk már több olyan tranzakcióról, ahol ingatlanokat vásároltak befektetési céllal, eh, fontos és meghatározó hazai fejlesztők, azért, hogy ott eh, iroda, illetve idővel majd lakásfejlesztésekbe is kezdjenek. Tehát kezd eh, visszaköltözni az élet, vagy kezd ideköltözni az élet erre a területre, ami eddig az emberek mentális térképén azt gondolom, hogy a Szabolcs és Vágánicsa közötti rész, ez alapvetően nem volt rajta, hiszen az egykori Izraelita kórház, az egykori Szabolcs utcai kórház azért jó pár éve bezártan és szomorúan egyre romló állapotú épületekkel egy letünk kormementójaként állt ott. Ez az, ami most újra életre kell. Nagyon szépen köszönöm, a jövő héten folytatjuk. Közben szomorúan konstatáltam, hogy az ég ismét befelhősödött, de remélhetőleg nem pont ugyanaz az időjárás folytatódik, mint ami tegnap is volt. Bízzunk benne. Nagyon szépen köszönöm, szervusz. Én köszönöm, szia. Önök Gyorge Benedeket hallottak egy olyan beszélgetésben, amely a Városligi SZRT nélkül nem jöhetett volna létre. 0614890999 és egy Rövidesen van Várnai Lászlót, holnap reggel Filipov Gábor, Navrasis Tibor, majd Karácsonyi Gergely követik egymást. A sor Bácskai Jánossal zárul, akivel fél kilenctől kilencig beszélgetek. És hogyha a holnapi nap is a kéfejacsi szempontjából véget ér, akkor bármennyire is furcsa, a fél évből már csak kettő hét marad hátra. How És to choose to kill a child 9, 09999, 06367, 7, 1, 1, 6, 1, figyelek, mire a Buddha, Christ, Confucius, Kali, and and red beans and rice. Cujons of soul, wheat of full, ham hot, bagels and bones, and commandments in stone. Bible, Quran, Shinto, Islam, prosciutto, risotto, falafel and ham is a dog, Donuts, ridicule, faith, fear of the dog, shame, disgrace. That we would choose to kill the child. Elküldtem négy of és közben egy telefon sem jött 8 óra 33 perc van. Még egyszer felhívom a szíves figyelmet, 0614890999 és 06367161, amennyiben nem telefonálnak, úgy várna ilászló jön, ha telefonálnak, akkor is jön, csak később. Jó reggelt! Jó reggelt! A Ligettel kapcsolatban régóta a engem egy kérdés. A Kóskáron sétányú megszűnik-e a gépjármű közlekedés, ha ha a. Tudtam projekt. a igen? igen. Az nagyon üdvös volna. Nagyon üdvös volna. Most már is elsőjén De mondom, tudtam igen. a Ligettel. And I'll come home, to Illinois On the day, after tomorrow! It is so hard, and it's calling, And I'm tired of taking orders Tenap voltam a karácsonynál, és hosszan beszélgettem velem Téged is szoktalak hallani, illetve most már múltkor magázottunk, és akkor abban is maradtunk, mert össze-vissza keveredett, vissza is térek a magázódásra. Uh, nem állítanám, hogy könnyű a karácsony helyzete, és azt állítanám, hogy uh, nincs köze ahhoz, hogy kialakult ez a helyzet, de ami az ön uh, szerepléseit illeti, abban, meg azt érem tetten, hogy ha bár önnek nagyon fontos zugló, uh, azért uh, a szurokba és kátrányba mártása, majd a madártólban való meghempergetése, a többieknek az öntől nem egy távolálló cselekedet, amely nem minden vonatkozásban az én ízlésemnek való. A kérdés az, hogy miközben önmagában az a tény, hogy tudommal a jegyzőlevelét egyedül öntette tette közé, de ha tévedek, akkor mindenkitől elnézést kérek, az egy olyan üdvözítő cselekedet, amely mindenféleképpen az összes többi mondat fölé emelkedik, és valójában innentől kezdve a jegyző, a polgármester, de elsősorban a jegyző lenne az, akinek meg kéne nyilvánulnia a tekintetben, hogy ami most a parkolással kapcsolatban a legutóbbi közgyűlésen, a szünet után történt, az mégis hogy következhetett be, amikor arról a jegyző nagyon egyszerűen azt mondja, hogy az jogszabály jelenes. A, a, csak hogy egy kicsit messzebbről lássák a lakosok, hogy mi történt. Volt egy testületülés, és ahol ö, két dolog van a parkolás kapcsán, két szerződésünk Igen. van. Az egyik július 9-én lejár, ez a parkolás ellenőrzés, azok a sárga mellényes uraknak a felvétele megfizetése, akik a valahányan vannak, és ráteszik az autókra a piros célulákat. Ez a szerződés lejár. Erre a polgármester úr már többször javasolta, hogy ezt saját magunk csináljuk. Ugye itt a cég havi 44 millióért, évi 528 millióért csinálja ezt a munkát. Jellemzően az egészből 1 milliárd 100 milliós bevételünk van, és a felét úgy, ahogy van egyből továbbadjuk ennek a cégnek. Az önkormányzat most, két évvel később után a szerződést megkötötte, kiszámolta, hogy ez 15 millióból kényelmesen megoldható. Ehhez képest fizetünk havonta 44-et tehát háromszorosan túl van árazva körülbelül ez a projekt. És a polgármester jogosan, csak hát két éven megkésvetette arra a javaslatot, hogy ezt saját magunk csináljuk. Most valószínűleg ez így lesz, ezt megszavaztuk, ez rendben van. Utána a Fidesz javaslatot tehát, az még ezelőtt, de is ez most mindegy, hogy a, legyen a bizottság, azt is megszavaztuk. Ilyen olyan összetételben, sokat nem fognak vizsgálni, szerintem szóval nagyon messze nem fogunk ebbe jutni, nyilván nem fogunk találni blokkokat különböző pártoknak átviteli ismervényekről, hogy ők. Ebből a hatalmas haszonból mennyit és hogyan kaptak meg? Bár a volna másik rejjén. dolog, hogy jó Bár... lenne, igen, lenne igény, de valószínűleg ez az FBI vagy, a... vagy egy komoly nyomozó hatóság szükséges, hogy ezeket a pénzmozgásokat lássuk. A másik dolog, hogy ugye itt a Fidesz a helyszínen adott egy módosítót, ott a helyszínen, tehát a jegyzőnek nem igen. volt előzetesen jogi kontrollra lehetősége, hogy az összes szerződést lendületből mondjuk fel. Ugye az összeszerzésben benne van, ami július 9-én lejár, nincs értelme felmondani valamit, ami két hét múlva, vagy három hét múlva lejár. Másrészt, és ugye azért az abszolút, hogy a ugói Fidesz, a Zuglói MSP, és a polgármester úr tartózkodásával átment egy szerződés, ugye ez a közbeszerzés, a nagy közbeszerzés, amit sikerült határozott időre, 60 hónapra, Igen. egy évre megkötni. Sőt, még beletettek egy olyan klauzulát, hogy a szerződés nem felmondható. Igen. Bravo, és... Ugye ezt a szerződés, ebből még hátra van több mint három év, majdnem négy év. Igen. Ha itt ezt felmondjuk, ilyen módon, akkor a cég teljes joggal ott vigyorgott a tárgyaláson a cég tulajdonosan. Mondják fel, nekem akkor nem a dolgozni nem kell, viszont olyan kártérítési per fogok az önöknek nyakába e, sördíteni, hogy majd amikor a polgármesterül a karácsonyon már iszonyú messze lezugott, nem is emlékszik el, hogy hol, hol volt az irodája, akkor fog zuglók kifizetni egy mindjárt. Kiszabazd ezt meg! Ezt megszavazta a Fidesz, amelyik benyújtotta, és ami a legabszurdabb volt számomra legalábbis, hogy miután a saját jegyzője ugye, a törvényességet meg a jogi dolgokat kéne felügyelni, ott az ülésen elmondja, hogy ez törvénysértő lesz, törvényi kifogással fog élni, ez ezért, ezért, meg ezért ez az önkormányzat árt, ez, ezt nem szabad megszavazni. A polgármester és a Szabó a, a polgármester, a két Jó, hát ugye Én nem tudom, vagyok, fel vagyok-e arra hatalmazva, területe. hogy elmondjam, amit tegnap mondott nekem Karácsony Gergely, így aztán nem fogom elmondani. Egyebek között abban a reményben, hogy holnap majd 8 óra 4 perccel el fogja mondani. De ahogy én ezt kiveszem, ez az egész, ami itt most van. Ez egy Hát Ez arról szól, hogy a a, mindenki igyekszik mosakodni a Fidesz a saját közönségét. Jó, innentől kezdve a... azt kell, hogy mondjam, hogy a színjátékban egyetértünk, de hogy a színjátékban egyébként mi van és kinek mi a szándéka, innentől kezdve én csak azt fogom tudni mondani, hogy meghallgatom önt, és az az ön verziója lesz. Jó. De amit én eddig öntől hallottam, és amit tegnap mondott a karácsony, azok köszönő viszonyban sincsenek egymással. Abban viszont teljesen igaza van, hogy színjáték, amivel csak az a probléma, hogy aki a színjátéknak nem ismeri a tartalmat, annak fogalma sincs, hogy a parkolás hogyan kerülhet rokoni kapcsolatba a színjátékkal. Erre meg azt tudom önnek mondani, hogy ez egyetlen egy dolog miatt van, ez a közelgő helyhatósági választások miatt van, amelynek olyan politikai előszelei vannak, amely a szó fizikai értelmében megbolondította részben igaza van, de azért az nagyon fontos, hogy ezek a szerződések, amiket két évvel előtt megkötöttek, ezek akkor is büdösek voltak, és akkor is ezt Ez voltak. egy másik dolog, ebben valószínűleg nem igaza van? Nem, nem akkor kötötték meg, amikor a helyhatósági választás. Ebbe, volt. Ebben nem vitatkozunk. Szomorú, hogy ez ugye két évig, vagy az elmúlt öt évben számos olyan szerződés, nagyjából az UGO összes nagy közbeszerzése úgy dönt el, hogy Pontosan tudtuk, hogy ki fogja ezt megnyerni. Itt mindig úgy, úgy írták meg, a, mondok egy az old, az old, a Pilangó park például. Jó, de ne, ne, nem, ne, ne, nem. Ab, ab, ebben most nem fog belemenni. Jó, nem, belem, nem. Nem. A a Maradjunk a parkon, ezt értem. Értem, az összes dolog úgy volt kitalálva, hogy mindig egy cég és az egy meg is Tehát árverseny. Jó, de volt, én még is is is is is csak arra fogom kérni, hogy maradjunk kérdezőként. egy konkrét témánál, ne Mit gondol arról? Egyébként mindenkinek felhívom a szíves figyelmét, és ha lesz rá módom, is, miért ne lenne, akkor fel fogom olvasni, bármennyire sem lesz érdekfeszítő a, a jegyzőnek az öt oldalas, vagy hatoldalas oldalas levelét, amely itt van előttem. Önmagában tud, tudja, Várnai úr, az egy képtelenség, és ezt most a civil rádió mellett, de nem minden munkahadó mellett mondhatnám el, én azon kivételes személyek közé tartozom, akik ugyan egyfajtában szörnyű műsorokat készítenek, de megvan az a szabadságom, hogy egy hat oldalas jegyzői levelet felolvassak. Márpedig hát azt. Türelem, türelem, az türelem, az türelem, az türelem. Márpedig lenn, mondom, türelem. Márpedig ennek ugye azért van jelentősége, mert egyre többször van ön is zugló is, de bármi más olyan műsorokban, amelyeket a tények ismerete olyan nagyon jelentős mértékben nem befolyásol, aztán jönnek a megbeszélős műsorok, ahol különböző újságírók vagy értelmiséginek mondott személyek már úgy hordják szét a részletinformációkat, hogy azok semmilyen vonatkozásban nem hát állnak. A helyt. Értünk, ez így van sajnos, így van. Érdekes nézni különben, hogy melyik kormányközeli vagy ellenzéki média melyik témát, hogy Tálalja, és mindenki, ugye a saját, mindenki a saját közönségének Abszolút, ebben teljesen igaza van, ami borzasztó. Mert tehát az, hogy ugye, ma 2019. Érkez... május 16-a csütörtökön és hármilyet 9 az nem pártállás függő. De ez a, az a borzasztó ebben, hogy amikor én, aki végig támadtam ezt a fajtát, tehát a, a zugló, az, hogy zúglóban legyenek fizetős zónák, és hogy ezt tudjuk megoldani, az mindenki egyetért. Jó, itt akkor kérek szépen öntől hogy... 8 perc szünetet, és Visszahívom. Az... Tisztelt képviselőtestület! Magyarország helyi önkormányzatáról szóló XY törvény XY pontja alapján a jegyző jelzi a képviselőtestületnek, a képviselőtestület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő. Ez a Budapest főváros 14. előtt zugló képviselőtestülete tisztelt képviselőtestületnek szóló levél. Olvasom tovább. Azt mondja, hogy a budapest főváros 14 zugló önkormányzata képviselőtestületének a képviselőtestület szervezet és működési szervezet a jegyző haladéktal jelzi a képviselőtestületnek a testületi döntésnél jogszabálysértést észlel. A képviselőtestület 2019. május 13-án tartott élésen az egyes napi rendi pont tárgyalása során elfogadott daradam-daradam határozat a több ponton jogszabályba, illetve korábbi képviselőtestületi döntésbe a szerződés rendelkezéseibe ütközik, ezért álláspont szerint a határozatok jogszabálysértőek. Mindkét határozat a polgármester által elrendez szünet követően helyben írásban benyújtott módosító indítvány alapján született ezért a jegyzőnek, nem állt módjában a számára kötelezettségként eléért jogszerűségi vizsgálatot elvégezni. Első pont. A Képviselőtestület az egyes napi rendi pont tárgyalása szorán, során a deradem deradem határozatával úgy döntött, hogy Budapest főváros 14. kerület önkormányzat képviselőtestülete felszólítja a polgármestert, hogy a pazarló parkolási üzemeltetési szerződéseket mondja fel, határidő azonnal felelős polgármester. A módosító javaslat és az ennek alapján elfogadott határozat nem jelöli meg pontosan mely parkolási üzemeltetési szerződéseket kell a polgármesternek felmondania, a pazarló jelző nem jogi kategória, amely alapján egyértelműen minősíthető. És beazonosítható volna, hogy a határozat mely szerződések vonatkozásában kötelezi a polgármestert a felmondásra. A határozat ellenformájában nem alkalmas joghatás kiváltására nem teljesíti az egyértelműség alkotmányos követelményét. A fizetőparkolási közszolgáltatással kapcsolatban több üzemeltetési jelögi szerződés is hatályos vagy hatályosult. És akkor itt felsorol összesen 1, 2, 3, 4, 5, 6 -ot. Ezek közül az egy 1 a parkoló-egy kiadó automaták beszerzése és üzembehelyezése továbbá parkoló-egy kiadó automaták műszaki jellegű üzemeltetése, ezen pont kapcsán a megjelölt szerződés megszűnt a szolgáltatásnak mindkét fél általi teljesítésével, így ennek a szerződésnek a felmondására nincs jogi lehetőség. Az 1 per 2 pontban megjelent szerződés, amely egyébként vállalkozási szerződés parkolás üzemeltetésére 2019. július 9-én megszűnik, amennyiben a képviselőtestület nem él a szerződésben biztosított 24 hónapos opciós hosszabbítási jogával, így a szerződés vonatkozásában nem okszerű a felmondás, hiszen a szerződés a képviselőtestület ellenkező tartalmú döntése hiányában rövid időn belül egyébként is megszűnik. Az összes többi pont megjelölt szerződése közül a határozat pazarló jelzője alapján nem azonosítható be, melyekre vonatkozik a képviselőtestület döntése. Ő magában a képviselőtestületnek természetesen joga van olyan döntést hozni, amelyben egy általa megkötött polgári jogi szerződés felmondásáról dönt, amelyben a határozatában konkrétan és egyértelműen megjelöli a szerződést. Kettes pont A szerződések közül az egy-1-1-3 egy, egy, pontban szerződések közbeszerzésekről szóló, 2015. évi dörben döröm közbeszerzési eljárásban jöttek létre. A polgári jog egy alapelvét a szerződéses a szerződés szabadságot, a közbeszerzési törvény a megfogalmazott szerint a közpénzek hatékony felhasználásának átláthatósága és nyilvános ellenőrizhetőségének biztosítása, továbbá a közbeszerződések során a tisztességes verseny feltételeinek megteremtése érdekében jelentősen korlátozza közbeszerzési eljárás alapján létrejött vállalkozási szerződés felmondására. A közbeszerzési törvény 143 per egybekezdése szűk körben ad lehetőséget a következő esetekben. Egy. A feltétlenül szükséges szerződések olyan lényeges módosítása, amely esetében új közbeszerzési eljárás kell lefolytatni. Kettő, az ajánlattevő nem biztosítja az XY paragrafusban folyta, foglaltak betartását. Harmadszor pedig a közbeszerzési szabálynak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult, hogy az Európai Unió Bírósága a Deredem-Deredem eljárásában kimondja. Állásponton szerint így a jegyző. A meghatározott követelmények a fizetőparkolás üzemeltetésére vonatkozó szerződések esetében nem állnak fenn, erre tekintettel a képviselőtestület döntése sérti a közbeszerzési törvénynek a szerződés megszüntetésére vonatkozó szigorú rendelkezéseit, ezért törvénysértő. A képviselőtestület 2019. április 29-én a deredem határozatával úgy döntött, hogy felkéri Budapest főváros 14-ével zugló önkormányzatának jegyzőjét, hogy vizsgálja meg a parkolás szerződések felmondásának jogi lehetőségét. Határidő 2019. június 20-a. A május 13-a ülésen a képviselőtestület a korábban meghozott döntésével szemben, a jegyző számára meghatározott jogi vizsgálat határidéjében nem várva, bizonytalan tartalmú döntést hozott, pontosan meg nem határozott közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések felmondásáról. A szerződések felmondásának a jogi vizsgálatát határidőben megkezdtem, az ülésen benyújtott módosító indítvány alapján született döntések esetében azonban jogi álláspontot kialakítani nem volt módom. A az általa megkötött szerződések felmondásának sem a jogi, sem a költségvetési hatásai. Több szerződés esetében a szerződésben az önkormányzat kizárta a felmondás, a felmondás lehetőségét. A polgári törvénykönyv rendelkezési alapján határozott idejű szerződés indoklás nélkül rendes felmondása nem lehet, csak akkor, ha a jog fél a PTK-dörödöm-dörödöm bekezdésében meghatározott határozott időre vonatkozó díjfizetési és az ehhez kapcsolódó kártérítési kötelezettségenek is eleget tesz. Tekintetel arra hogy a szerződés, a szerződő felek a darodom-darodom pontban megírt szerződésben nem tették kifejezetten lehetővé határozott idejű szerződés jogviszony indoklás nélküli felmondását, így arra az önkormányzatnak jogi lehetősége nincs. A szerződéseket csak súlyos szerződésszegés és a KBT-ben meghatározott, meghatározott kötelező esetekben lehet, illetve kell felmondani. A határozott szerződésekre vonatkozó darodom nem olvasom. Harmadik pont. A fizetőparkolási rendszer működtetéséhez megvásárolt és az önkormányzat tulajdonában álló vagyontágyak a nemzeti dörödön, dörödön, közfeladat ellátásának biztosítása, idejétve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását és a feladatok ellátására szükséges infrastruktúra biztosítását teszi lehetővé. A nemzeti vagyonnak felhelyés módon rendeltetésszerűen kell gazdálkodnia. Ugyanez a szakasz Kettes bekezdése megállapítja, hogy a nemzeti vagyon gazdálkodás feladata a nemzeti vagyon megőrzése, értékének és állagának védelme. Rendeltetésének megfelelő az áll az önkormányzat mindenkorit képessége az igazodó. Elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkorit társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges egységes elveken alapuló átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értéknévelő használata, hasznosítása, gyarapítása tovább az állami vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából. Feleslegesé váló vagyontárgyak elidegenetése. E törvényi rendelkezéseket kétség kizáróan súlyosan megsérti egy olyan döntés, amely a parkolórák és az azokkal összefüggő a nemzeti vagyon körébe tartozó vagyontárgyak felelős hasznosítását megakadályozzák. Az egyes határozatokat igen szavazattal megszavazó képviselők személyes anyagi felelőssége állhat fel azokban az esetekben, amikor valamely jogszabálysértő döntés következményeként az önkormányzat vagyonában csökkenés áll be, és itt egy kúria döntésre hivatkozik a jegyző. Ennek alapján javaslom a képviselőtestület számára, hogy a Dörödön döntését vonja vissza, önkormányzati határozatában meghatározott Jőgyző vizsgálat eredményének ismeretében döntsön a fizetőparkolás üzemeltetéséhez kapcsolódó szerződések közül azon szerződések felmondására, amely esetében ez joginak lehetséges és is gazdaságilag is indokolt. A szerződések lemo felmondásának a gazdasági indokoltságát a képviselőtestület, a dörödöm-dörödöm önkormányzati határozata létrehozott munkacsoport javaslatai alapján mérlegelje észrevételeim a következők az egyes díjköteles várakozási területeket, valamint azok kategóriát, várakozási területként vagy kategóriánkat, a díjköteles várakozási időszakot, a fizetendő várakozási díj mértékét, a díjköteles várakozás megengedett leghosszabb időtartamát a díjfizetés alól mentesítettek, valamint a kedvezményes várakozásra jogosultak körét, a kedvezményes várakozási díj mértékét az, a kedvezményes várakozásra jogosultak körének bővítésére a keleti képviselők jogosultak, ezt rendeletben állapítsa meg a közgyűlés. Az elpontban, tehát a és alulmentesítette kapcsán, fordulata alapján, ugye itt most a lakosokról van szó, ez külön nem olvasom. Kettő, a Budapest főváros közigazgatási területén a járművelvárokozás rendjének, jó, ezt most megint nem olvasom, hiszen ez mind-mind azzal kapcsolatos, hogy mit gondol a jegyző a jövőről, hogy mit kéne megállapítani azzal szemben, hogy a meghozott határozatok milyen és milyen mértékben és hogyan jogszabály ellenesek. Nem feltételezem, hogy mindazt, amit felolvastam, azt önök jogászként pontosan értelmezni tudják, de azért valamilyen képet mégiscsak talán tudtak alkotni arról, aminek kapcsán a beszélgetés folytatódik Várnai Lászlóval. Hát ez 10 perc volt, hát mondhatni elhadartam a jegyző 5 és valamennyi oldalas levelét, különös tekintettel arra, hogy az összes jogszabályi hivatkozást nem olvastam föl, de zuglót tekintve ez egy ami amihez tulajdonképpen kommentárt azt se tudom, hogy érdemese fűzni. Valójában a jegyzővel kéne interjút készíteni, de a jegyzők a jegyzők ritkán szoktak rendelkezésre. Ez a harmadik oldalon, amikor a a jegyző arra figyelmezteti a testületet, hogy egy önök által kötött, mármint hogy ő ugye a MSP Fides frakció által kötött polgári szerződést, ha felmondjuk, minden ezt Igen, ez már nem maradt, elmondta, hogy erre a szerződést álláspontja szerint, ha ezt felmondjuk, olyan súlyos kirívó nagyságrendű kártalanítási és kártértési kötelezettség, valamint közbeszerzési bírság megfizetését eredményezheti, ami az önkormányzat számára, a rendes gazdálkodást súlyosan veszélyezteti. Tehát ez nem játék. A másik, amiben figyelmeztetett a testületet, hogy a kúria bizonyos döntés alapján az egyes határozatokat igennel megszavazó képviselők személyes anyagi felelősség állhat szent, amikor egy jogszabályos döntést Oké, tehát ez bűncselekmény, tehát ez nem anyagkezelés bűncselekmény áll. fel. Amikor ezeket a szerződéseket megkötötték, olyan tervezéseket írtak alá, írt alá a polgármester, én az ő helyében én biztos nem írtam volna alá. Tehát én azt mondtam volna, testület, szabadon... Jó, én akkor... azt tudom mondani, hogy majd hallgassam meg a holnapi beszélgetés, Karácsony Gergely már visszajelzett, hogy rendelkezésre áll. Tényleg az a kérdés, hogy ez színjátéke vagy sem, jelen... Annyiban teljesen igaza van ezt a tévedés minimális kockázatával mondom, de a tévedés lehetőségét mindig fenntartom, hogy az a szituáció, ami most van, ez se jöhetett volna létre. Mert hogyha ez egy film, és kimerevedik a most úgy, mint ami egyébként így is marad, tehát hogy nem lesznek benne újabb elemek, és miért is lennének, ha egyszer egy ilyen döntés született, az tényleg abszurdum, és tényleg teljesen érthetetlen, hogy egy képviselőtestület saját, tehát hogy, hogy hozhatja abban a helyzetben az önkormányzatot, ami egyébként számára anyagilag a csődöt jelenteni, egy olyan én. funkcióját tekintve, amely funkció. Én jutok abba a szituációba, hogy én, én, én voltam meg a Bart, az és képviselő, akik nem szavaztuk meg ezt a közbeszerzést ezzel a szerződés formában, mert láttuk, hogy ez ártalmas. Lett. A végén még én mondom, hogy emberek, hát józan ész, ne csináljunk még nagyobb bajt, mint ami van, Jó, ha felmondunk mi? egy ilyen szerződést, az Aztán a ez... lesz, maradt de... 300 parkolóránk, amik még üres értelemben útra Igen, csak utcán, egy utcán dologra szeretném felhívni a figyelmét, amit ön mondott: ha ez színjáték, akkor nincs vége. Az, az egy nagy kérdés, hogy a színjátéknak egyébként lehetne olyan része, amilyen most van, és erre nagy valószínűséggel az a válasz, hogy nem. De miután színjátékok se voltak eddig ilyen mértékben, mégis azt kell mondanom minimálisan megengedően, hogy ilyen mégis előfordulhat. Amit én tegnap érzékeltem a polgármester szavaiból, abból az derült ki, hogy az, amit ön feltételez joggal, az alapján, ami eddig történt, az nem fog bekövetkezni. Én azt láttam, hogy a, hogy a polgármester nem tudta, hogy e ekkora vihart fog ezzel aratni, azt hitt, hogy azzal, hogy ezt tiktál. Ebben ne legyen nézet, biztos, a tennapi beszélgetés Na, ezzel, nem erről szól. Jó. Jó. Jó. Nyilván a Fidesz keresett valamit, amiben bele lehet kötni, de hogy azért ez nem működött, hogy folyamatosan... De honnan tudja, hogy Karácsony Gergé nem fog keresni valamit, amiben szintén bele lehet kötni, csak más hát biztos, persze most ez a patkány, ugye az ilyen... nem megyünk! Van egy pár perc, hogy reagáljak arra, amit itt a város zérzé igazgatóan mondott, ja, jó, okay. mint, mint liget napi használója, hogy én itt lakom Igen. a sarkát. És, és én azt látom, hogy a liget most hogy legalább 10 helyen biztos le van zárva, és nagyjából ütközni, én se ugrálom át őket, mint a gyönse. És ugye ezek három méter magas poszt kerítések egy része, másrészt rács kerítés. Ezek mögött történik, fakiszedés ha történik. Tehát, hogy ez a ligetvédők azért se tiltakoznak, mert Isten senki nem akar bíróságra állni évekig. Másrészt, meg azért, mert egyszerűen nem tudjuk, vagy nem látjuk, hogy mikor milyen fát szednek ki, három méter magas kerítés mögött történik. Meg ugye nem mindegy, hogy egy épület miatt szednek ki fát, vagy mi miatt. A másik dolog, de a rendezvények kapcsán, nem tudom, úr, én azt látom sajnos, hogy ez bocsánat, ilyen személyeskedő. hogy mindenki, aki ligetikbe dönt, az mind budál lakik kertesházban, és nem a hetedik követben, egy bérházban, ahol a Liget az egyetlen, ahol kilométeres távolságban zöld felület. Gyorgyovics kertes nem kertesházban, kertesházban lakik. De hogy budál lakik mindenki, és tehát nem, nem napi használója a Ligetnek, és olyan mennyiségű rendezvényt, bocsájtottak most ők a ligettre az elmúlt két-három évben, ami eddig sose volt, amilyen 50 éve lakom a liget mellett. Az régen sose volt, az is még maguk a bústrizók is mondják, hogy régen sose engedték nekik, hogy kamionnal, de átjegyék a Jodgemmet, a Körhintát, a nem tudom minden hústit, az öltelületekre. Úgy nézett ki a liget az elmúlt időszakban, hogy borzasztó, minden héten odaengednek valamilyen ilyen zabálós fesztivált, Mangalica fesztiváltól a Rosé-fesztiváltól a nem tudom mi. most is ugye mondta, hogy 11 helyen lesz a gyereknapi dolog, ami az liget összes részét lepusztítja, és avarát rámegy egy ilyen húzonás kamion, mikor kipakolják a dolgyzemeket, és ott is maradnak, meg ott áll a tulajdonos Ez a gyereknapi esemény évek óta van ott. Igen, igen de hogy ez, eddig ezeken a betonas felületeken voltak ezek a fajta nagy, nehéz képes uh, rendezvények, és utána ott hetekig, hónapokig nincsen fű. Jövő héten és... meg fogom tőle kérdezni. Köszönöm szépen a közreműködést, illetőleg annak a lehetőségét, hogy ezt a levelet felolvassam. Ha én egy rádióműsor hallgatója lennék, én elfordulnék Zuglótól, de nem Karácsony Gergelytől, és nem a Fidesztől, hanem Zuglótól, mert azt mondanám, hogy ennyi önellentmondás, mint amit tapasztalok, ebben én nem tudok mit kezdeni. Ebben nagy valószínűséggel a zuglóják is beletartoznak, akik közben a saját kerületükben élik ezt meg. Én ezt nem tehetem meg, mert együttműködési megállapodást kötöttem, vagy kommunikációs szerződést kötöttem az önkormányzattal, de nem bánom. Mint Cseben a tenger, benne van mindaz, amit a műsor első felében mondtam. 9 óra 12 maradok, a 9 óra 12ig bármit meg akarnak osztani velem. Ám tegyék, 061, 489, és 0367 161. Ha most bácska János kacagna, azon nem csodálkoznék, de bácska jános ennél sokkal nagy vonalabb. Jó reggelt! Jó reggelt! És e, még mielőtt valaki azt gondolna, nem, nem politizálok kiféteresen. E, a Várból e, elküldik azokat a rendezvényeket, amik most alig lesznek. Született egy döntés, hogy a Várban egy évben négy darab rendezvény lehet. Azokat is szépen lassan kiszorítják Most már nem nincs ott a mesterségek ünnepe. Lejön a Várbazárból, Várbazárhoz. Sörfesztivál Fesztivál. Szép lassan lesziváromnak a város különböző részére, jellemzően alig érve. Az így ennyi fényszerű. 061 489 099 és 06367 -09 -09 16 egy. Nem csoda, hogy nem telefonálnak. Minden arra, mint az elmút időben elhagyott arra nehéz reagálni. Van olyan dolog, ami önmagáért beszél. When I find myself in times of trouble, mother Mary comes to me. Speak Let it be On my darkest hour she is standing right in front of me speaking words of wisdom let it be There is still jazz that they will see 06148909999 és 0636771161, hiszen egyébként nem csak az elmúlt percekben elhangzottakra reflektálhatnak, hanem telefonálhatnak bármilyen ügyben, és azt már nem kell, hogy befolyásolja az elmúlt néhány percben elhangzottak tartalma, független attól, hogyha attól lefagytak, azon nem nagyon lehet csodálkozni beleértve, le, hogyha ami azt szomorodtak kell, hogy ismét befelhősödött, azt is meg tudom érteni. Én minden esetre a lendületet megpróbálom fenntartani, aztán, hogy ehhez a lendülethez önök csatlakoznak-e vagy sem, az az elkövetkezendő percekben kiderül. Szükség esetén azonban akár még 9 óra 12 után is itt maradhatok, de csak azért nem koptatom a számot, hogy koptassam. 0614890999 és 0636771161. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én bennem csak egy kérdés merült fel ezzel az egész uh, zuglói történettel kapcsolatban, hogy a képviselők mikor arra a döntése jutottak, hogy ezeket a szerződéseket uh, föl kell bontani akkor esetleg az nem fordult, meg egyik fejében sem, hogy akkor az eredeti szerződést megkötő személyek ellen valami eljárás kellene Tudj, indíteni. Az, az, a baj, hogy nem szóval az, az a baj, hogy nem érti az egésznek a logikáját. Ez egy politikai hercehurca, és a politikai hercehurca az, amiről önbeszél, semmilyen vonatkozásban nincsenek összefüggésben. Itt most arról van szó, hogy valaki leugrik, mint a Titus és magával rántja a többieket, Többieket, de azt feltételezik, hogy lesz egy filmrendező, aki egyébként pillanatájjal megállítja az egészet, és még mielőtt mindenki lezuhanna, a helyzet másféleképpen oldódik meg. De ő egy normális ember, és olyan kérdéseket tesz föl, ami ennek a történetnek a logikájában nincs benne. Most innentől kezdve azt kérdezheti tőlem, hogy elnézést, akkor én ezt az egész történetet rosszul értem, és erre azt kell, hogy válaszoljam, hogy a, a mostani megértésem alapján igen, rosszul érzékeli. Itt most van egy politikai hajcihő, amit a Fidesz kelt annak érdekében, hogy rossz lépésekre ragadtassa Karácsony gergeit, aki úgy tűnik, hogy átmenetleg azért megy ebbe bele, hogy aztán ő vigye Kelepcébe a Fideszt, amire ön egyébként azt mondja, hogy mi van, tessék? Én azt gondolom, hogy ha én is egyébként egyetértek azzal, hogy ez egy politikai hajcűző, akkor viszont csak arra a döntésre tudok jutni, hogy akkor ezzel nem kell foglalkoznunk. Tehát, hogy... De közben Mert, meg hogy nem az... lehet nem foglalkozni azzal, hogyha a jegyző azt mondja, hogy egy közgyűlés jogszabálysértő döntéseket hozd, az abszurdum. Fialahú szerint föl lesznek bontva ezek a szerződések szerintem nem. Nem. A akkor miről beszélünk, tehát hogy nem, kész. Ez a, tehát ez lesz a vége, hogy nem. Ahol... A, politikai meg meg, a, politi a politikai hangulatkeltés... De a politikai és az arról szól, hogy hányszor, tudja rossz, hányszor és milyen módon tudja rossz színben feltüntetni a Fidesz a karácsonyt, és hányszor és milyen módon tudja rossz színben feltüntetni a Fidesz a karácsonyot. Ezt, ezt értem. Ezzel kapcsolatban, ha van három percünk, én mondanék egy történetet, mert már óta azon gondolkodom, hogy Istenmes, most még egy történetet én már nem viselek el. Erre legközelebb hétfőn kerülhet sor. Köszönöm szépen, a felfogó képességem hiányzik hozzá. Különös tekintettel arra, hogy én most ezt a történetet úgy minősítem politikai hajciőnek, hogy közben bármelyik pillanatban kiderülhet, hogy én ezt az egészet tökéletesen rosszul látom. Elnézését kérem, hogyha hétfőig eláll a történet, akkor hétfőn. Tehát nem önbe akartam folytani a szót, hanem egész egyszer alkalmatlan vagyok a felfogására. A hétfélig eláll a történetvevő vagyok rá. Jó reggelt! Jó reggelt, hétfőn köszönöm. Én köszönöm az megértését, köszönöm szépen. Nagyon kedves, tényleg. Hogyan juthattunk el odáig, hogy a politika megengedje magának azt, amit ma joggal lehet feltételezni? Hogyan lehet egy jegyzőt ilyen helyzetbe hozni? Hogyan lehet a törvényességet ilyen helyzetbe hozni? Hogyan lehet Fritz Tamást abba a helyzetbe hozni, hogy kiderüljön, hogy amit mondott, hogy ez egy következmények nélkül ország, az egy tökéletes baromság? Hogyan lehet bennünket olyan helyzetbe hozni, hogy ilyen történeteket hallgassunk? Nem ajánlom többet, utoljára ajánlom a 061489099 és 0636771161-es telefonszámot hozzátéve, hogyha Netán amiatt telefonáltak volna, hogy önöket mennyire és mennyiben borzasztja el ez a történet, azt nem vettem volna rossz néven, de most külön erre nem hívom fel a figyelmüket. Köszönöm a civil rádiónak, a szerencsének, a jó istennek, a csorbának, nem feltétlenül ebben a sorrendben, hogy erre a mai műsorra is lehetőséget adtak. Amennyiben 70 másodpercen keresztül nem hívnak, úgy elköszönhetek önöktől abban a reményben, hogy holnap találkozunk, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hanem az utolsó volt megmaradt kísérletinek. Döröpontfialajanos kukat, gmail.com, Filipov karácsony bácskai. Még 58 másodpercük van, hogy ide ragasztanak. Thank you for coming. Laci, teljes! Egy kis nyugalom. CIVI Rádió 98 megahertz.